Príjemný dobrý večer želám všetkým dámam a pánom, všetkým priaznicom športového, respektíve zdravého, životného štýlu, všetkým trénerom, študentov. Osobitne by som si dovolil privítať dekana Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského pána, docenta Mariana Vanderku. sa všetci zachytili ten spot, keď v podstate čo Slovak to tréner, a mali sme pred troma týždňami 5 miliónov trénerov na Slovensku. Je to také úsmevné, ale zase na druhej strane neškodné. Zase iný kontrast je, že niekto schudne 10 kg, prečíta si knižku, ktorú napísal tiež niekto, kto schudol 10 kg, a už v podstate sa z neho stáva expert na vyživu. Samozrejme, že sa zaplavujú rôzne blogy, internetové poznámky, diskusie a tak ďalej, a z tohto dôvodu som veľmi rád, že pozvanie do dnešnej diskusie prijali, teda akceptovali títo páni, pán doktor medicíny Igor Bukovský, a... doktora Bukovského. Všetci asi dobre poznáme minimálne z televíznych obrazovek, už 15 rokov každý týždeň chodí ráno do živého vysielania a v dobrom ráne nám vždy niečo nové povie. E, takisto má za sebou niekoľko, desiatok, by som povedal, až stoviek seriálov o zdravej výžive, či už prostredníctvom printovej podoby alebo e, rozhlasu. E, z môjho pohľadu e, je to publicista s privlastkom čo kniha to bestseller, Akokoľvek sa na to pozrieme, predať 900 tisíc kusov kníh za posledných niekoľko desiatov rokov si naozaj žiada potlesk. Ďakujem. Možno viete, možno neviete, ale doktor Bukovský je bývalý plavec. V podstate jeden z mála slovenských športovcov, ktorí ešte stále držia bradatý 35-ročný rekord v disciplíne 100 m prsia v kategórii žiakov. Takže z tohto pohľadu naozaj to nie je len doktor, ktorý teda neopustí svoju kliniku, ale naozaj je to človek aj z praxe. Druhým doktorom medicíny, ktorý takisto, ktorého tu takto vítam, je pán doktor Michal Piak. Doktor Piag je internista, hepatolog, alergolog, reumatolog. Myslím, že som nezabudol na nič. Musím vyzvihnúť naozaj jeho vedecké práce, pretože dovolím si podať, že je jeden z mála lekárov, ktorý naozaj má veľmi hodnotné práce, ktoré sú archivované prestižnými databázovanými žurnálmi, respektíve databázami, či už je to Web of Science, alebo Scopus, alebo teda PubMed. Doktor Piag je teda sympatizantom paleostravy. No a posledný, respektíve naše trio uzatvára uh, doktor pedagogiky Vladimír Zlatoš. Uh, pán doktor Zlatoš je veľmi aktivný bloger, je to vyznávač parkouru a freerunningu, takisto je to tvorca mnohých elektronických uh, odporúčaný na cvičený, na, na zdravý životný štýl, respektíve na výživu. Uh, okrem toho je propagátor ketogénnej diety. Takže, dámy a páni, ja už som trošku vyhľadol a rád by som prešiel k prvej téme, a to sú raňajky. Tak teraz by som poprosil, už sme nachystaní? Pána doktora Piaka, aby uvedol prvý príspevok. Dobrý večer, Prajem. Ja sa ospravedlňujem, lebo nepovie vám toľko, čo som chcel, bude to asi jedna desatina toho, čo som vám chcel povedať. Žiaľ, bolo to rozhodnuté tak, že my s doktorom Zlatošom máme po 2,5 minúte, tak takúto prednášku ešte na 2,5 minúty som nikdy nemal. Takže pokiaľ by ste chceli v diskusii, môžem pokračovať. Ja prvú otázku sa nebudem zaoberať ranejkami pretože som považoval za dôležitejšie povedať niečo iné. E, veľmi dôležité, ako treba hodnotiť keď tvrdenia. Dobre, tuto máme len tak na úvod, by som povedal, čo doktor Bukovský, aký má pocit z tohoto, čo som tu načetol, že súčasný informačný chaos vyvoláva dojem, že nevieme, čo je pre človeka vhodná strava a mnohí ľudia preto uviazli v sieti dezinformácií a klamstiev. No, tak kto šíri tieto klamstvá, tak podľa doktora Bukovského aj títo dvaja páni, lebo povedal, a čo sa týka tuku, poznám dokonca profesora internej medicíny, ktorý hovorí, že vyprážať na bravčovej masti je zdravšie ako na oleji. Koľko s tým súhlasíte? Nech ruku. No fajn. Dobre, e, tuto ešte sa vyjadril o paleoscéne, že to prijali ľudia z prostredia cross, crossfitu a tak ďalej, Ba, už sa našlo aj z lekárov. Jeden z nich dokonca ponúka personalizovanú paleodietu. Nech to už znamená čokoľvek. A tak ďalej, není čas, aby som sa s tým zaoberal. E, tak keď má pán doktor Bukovský proti evolučnej diete niečo, tak sa nečudujem, keď tvrdí, že všezrávce sa v prírode takmer vôbec nenachádzajú. No, takže toto len tak si na pripomenutie. Najväčším nepriateľom poznania nie je nevedomosť, ale ilúzia vedomosti. Viete asi, čo som tým chcel povedať? No, a ja som chcel hovoriť o tom, že ako zistiť, ktorá strava je najzdravšia. Áno, lekári sa moria nad tým, čo chudáci lajíci. Je tu prebytok informácií. Toto sú 60. narodeniny mojho učiteľa, akademika Niderlanda, ktorý povedal, Skôr než začneme diskutovať, maličko si definujme pojmy. No a ešte mi povedal, že pijak, ty si buldok, keď sme tak večer odchádzali z práce. No a buldok to myslel v tom, že, my, že som. No vidíte. Keď mi dal 10-krát pre, prepísať jeden článok, to je ten článok, ktorý vyšiel, a týkal sa k lukagónu. Lukagón veľmi súvisí s tým, to ja som nevedel, že to budem niekedy môcť takto využiť. Hrá dôležitú úlohu pri ketogenej strave. No, a chcel som hovoriť o medicíne založené na dôkazoch. To je veľmi dôležitá vec, pretože tu sa hád, že s termínmi meso je nezdravé, mlieko je nezdravé, bez toho, aby boli uvedené dôkazy. Tuto máte hierarchiu, to je medicína založená na dôkazoch, vidieť na vrchole tej pyramídy sú, sú systematizované prehľady, potom sú to kontrolované, randomizované dvojité štúdie. Veľa sa odvoláva na zvieracie štúdie. Len 10 týchto zvieracích štúdí je relevantných pre ľudí. V rôznych potom guidelinoch a smerniaciach sú potom takéto údaje a sa to hodnotí, že kto, aká je úroveň toho dôkazu. Ja som sa trošku tým zaoberal. Toto je moja práca, publikovaná v časopise v Kanadskom. A konec asi. Áno že observačné štúdie nedávajú vám dôkaz kauzálny. Je to len asociácia. Tu je ako príklad, čo je to asociácia. Nosenie zápaliek, všetci a tí, čo majú ra rakovinu plúc, sú fajčiari, hej. Nám no môžete dať do vzťahu, že tí, čo nosia zápalky, tak majú rakovinu. Uh, prosím, konec. Žiaľ. Desiatina. Ok, tak ja to pokúsim sa urobiť z tejto strany. Ja som si pripravil takú trošku inú prezentáciu. Je to na fáze nejakej myšlenkové mapy, ktorú si ukážeme teraz. Ja sa budem zaoberať teda témami raneniek, keďže všetci o tom vzhledem sa nejaký spôsobom zaoberať. Takže ranenkujeme všetci aby sme stihli do 2,5 minút. Len rozdiel je potom, že po koľkých hodinách. Niektorí z nás po 8, keď sa zobudia, niekto po 12, niekto po 16. Uh, rozdiel je v tom, že nejakým spôsobom niečo nám to káže. Niekto ráno je skutočne hladný a má na to nejaké biologické dôvody, pretože jeho mozog má nejakú potrebu, či už teda mu chýbajú nejakým spôsobom živiny. Uh, napríklad na tejto strane ja hlad ja, není náhodný, má svoj nejaký biologický dôvod. Môže to byť aj pokles energie, aj keď je veľmi diskutabilné, či skutočne tá energia niekomu chýba, pretože aj ten najchučší človek v tejto sále, má minimálne, trusne si povedať, 70 tisíc kalórií v zásobách podkožného tuku. A teraz je to otázka len, povedzme, nejakého metabolického nastavenia, či je skutočne závislý na nejaký cukrov a ráno tý ránejky potrebuje alebo nie. No a podstatné je, že ak napríklad tento hľad ignorujete, čiže potom si môže povedať o tom, že kto tie ránejky skutočne potrebuje, keď tento hľad ignorujete, veľmi ľahko sa môžete dostať do podvýživy, čo je problém, z dlhodobého hľadiska a potom je to otázka aj toho, že dobre, som hladný a na čo mám chuť. A veľa ľudí si to interpretuje spôsobom, že mám chuť na čokoládu, Lenže čokoláda není stavebná látka, z ktorej by sme boli nejakým spôsobom zostavení, zdravo zostavení a tým pádom vzniká nejaký spôsobom začarovaný kruh, kde dostávame sa na úroveň takého štádia, kde náš metabolizmus jednoducho začína byť závislý na tej glukoze, včítanej nášho mozgu, a jednoducho to potom začína byť nejaký začarovaný kruh okolo povedzme také, my to nazývam, metabolickej negramotnosti. No a v podstate, aby som to len takto zhrnul, tak raňajkovať je... Záverečné odporúčanie je také, že raňajkovať, ak vy raňajkujete a chcete, tak raňajkujete veci, ktoré majú nejaký spôsobom vyššiu biologickú hodnotu, ale nie príliš výrazne zvyšujú hladinu cukru v následujúcich hodinách a minútach. Ak chcete neráňajkovať a skutočne to tak necítite, tak aj to hladové okno, predlžujte len pomaličky a postupne, nemá to byť žiadny škok, pretože váš metabolizmus ani mozog na to nemusí byť prispôsobený. Ak chcete optimalizovať ďalšie strávanie, tak konzumujte maximálne 3,1 za deň, ideálne v trošku menšom časovom okne, napríklad v takýchto časových dotáciách. A keď ide nejaké zlepšenie celkového zdravia, o ktorom sa budeme hovoriť neskôr, tak pokúšajte sa pravidelne otúžovať, môžeme sa potom neskôr baviť v diskusii prečo, príjem sacharidov znište na nejakú primeranú úroveň, môžeme sa baviť tiež prečo, zvyšte príjem zdravých tukov, trénujte intervalovo a eliminujte elektromagnetický smog, o ktorom sa takisto môžeme potom pobaviť v záverečnej diskusii. Takže ja som to asi stihol. Vážim si, že ste prišli, že ste si urobili čas. Ďakujem aj vám za pozvanie. Vážim si, že tu môžem byť. A neprišli sme na to, aby sme vyriešili témy, ktoré sú tu položené, pretože o tom, o tom vedú diskusie o veľa múdrejších ľudia po celom svete. Prišli sme na to, aby sme ukázali svoje názory. prišli, prišli sme aby sme sa vám ukázali, aby sme si skonfrontovali pred vami naše názory. Nemyslím si, že sme schopní tu každú tému, tak ako je postavená, vyriešiť, uzavrieť. Myslím si, že to by bolo dosť arrogantné. Toto je dôkaz, že aj dnes som zjedol raňajky. Ale nie je to určite jediná kvalifikácia na to, aby som o raňajkách hovoril. Tento zvuk vypočujete dobre? Hm. Dobre. Držte si klobuky, lebo ja musím ísť veľmi rýchlo. Mám takisto len 5 minút, tak ako oni dvaja dokopy. V súčasnosti, tak ako aj v histórii, prebieha v podstate boj o potraviny. Čo je ale zaujímavé, čo sa dnes deje, a to je naozaj zvláštne, prebieha, začal prebiehať zúriť boj o názoroch na potraviny. Pokiaľ ide iba o to, že som bez vlasov, lebo som vegetarián, alebo mám okuliare, alebo som vegetarián, alebo som doktor brokolica, alebo mi nejaká slečna v diskusii k týmto kolážam odkazuje, že je to na facku, je to len ľudová zábava. Keď sa však smrť človeka a smrť známych ľudí používa ako dôvod na posmech z ich stravovania, to si poviete, že to už, to už chce veľkú dávku cynizmu. A potom vás prekvapí, že šíriteľom toho cynizmu je lekár. Cynizmu v súvislosti so smrťou ľudí je lekár, ktorý, ktorý je presvedčený, že podstatné je, že Linda McCartney alebo Steve Jobs zomreli a dostali rakovinu, napriek svojej super zdravej strave. Vie veľmi dobre, že je to primitívna vulgárna manipulácia, manipulácia faktami, samozrejme. A vzáujme čoho, prosím? Vzáujme zdravia ľudí? Vrcholom tejto snahy pomáhať ľuďom je kreatívna koláž doktora Piaka, ktorý mi odkazuje, že sa mám hambiť, lebo mám koženú bundu. Pán doktor, ak je táto bunda kožená, tak je vaša. Dáme to posúdiť moderátorovi, Viktor, je to kožené? Je to Viktor Bielik. Je to je syntetika. Viktor? Pán doktor, tá bunda nie je kožená. Prosím si pridať 20 sekúr. Ďakujem vám za potlesk. Teraz urobím taký záver, ako robí doktor Pia každý deň niekoľkokrát. Keďže vaše tvrdenie o mojej bunde je vymyslené a nepravdivé, keďže vaše tvrdenie o tom, že som vegány vymyslené a nepravdivé, všetky vaše tvrdenia o mne a o vegetariánstve sú vymyslené a nepravdivé. Poznáme veľké pravdy o stravovaní. a toto je jedna z nich. Niekto tu však tieto veľké pravdy chce búrať. Pozrime sa, čo ten človek hovorí. Pán Zlatoš napísal v júli 2011, že každý deň raňakuje o vločky a je to fantastická potravina na raňaky. O dva roky neskôr píše, že prečo by ste mali raňakovať o vločky a či vôbec raňaky sú naozaj dôležité jedlo dňa. A keď má dôvody človek takto zásadne zmeniť svoj názor, Neviem, pretože v rokoch 2011 až 2013 nepoznám žiadny prevratný výskum proti raniekám ani proti ovseným vločkám. Ak ide o zmenu osobného názoru, o 180 stupňov, nech sa páči, samozrejme, máme právo. Ale prečo sa potom riadiť práve týmto názorom? Čo keď sa o rok o dva zase zmení? Kým si na to počkáme... Tak toto je súbor množstva štúdí, ktoré sa týkajú vplyvu raniek na naše zdravie a mentálnu výkonnosť za posledné roky. Nie je to tu na to, aby som vás tým ohuroval. V tých prácach sú výskumy jednoznačne za, niektoré proti. Ale gro toho výskumu hovorí celkom jednoznačne, že pravidelné a kvalitné ranieky majú pre ľudský organizmus množstvo benefitov týkajúcich sa mentálnej výkonnosti a nálady, prevencie cukrovky a žlčníkových kameňov, menšieho, menšieho kalorického príjmu na obed, menšieho rizika, že sa večer prejete. A to, to podľa mňa najzaujímavejšie a naj... veľmi dôležité je, že, že ranejky majú pozitívny vplyv na pokojový metabolizmus, v deň, keď ranejkujete, a z dlhodobého hľadiska aj priaznivý epigenetický vplyv na bazálny metabolizmus. Ja viem, pán Zlato, že vy máte trochu problém na svojich blogoch rozlišovať medzi pokojovým a bazálnym metabolizmom, ale to nemám čas teraz vysvetľovať. V posledných rokoch sa zjavili naozaj veľmi zaujímavé štúdie na tému časovacích genov. A tie hovoria o tom, že, že v priebehu dopoludnejších hodín je náš metabolizmus programovaný k zvýšenému spalovaniu, kým naopak vo večerných a nočných hodinách k vytváraniu energetických zásob. Je to úplne v súlade so skúsenosťou mnohých ľudí, ktorí sami súdnu tak, že prestanú večerať, alebo večerajú ľahšie, alebo jedia len do šiestej. A je to v zhode so skúsenosťami v našej ambulanci, a s stovkami našich klientov a pacientov. Chcete dôkaz? Veľmi elegantný intervenčný výskum trojmesačný z Talianska ukázal, že keď individuálne zmerali ľuďom metabolizmus a nastavili im redukčnú dietu minus 500 kalórií, o tri mesiace sa stali veci, ktoré sú úplne jednoznačné. Rozdelili tú skupinu na dve časti. Prvá skupina mala silné ranieky a ľahkú večeru a druhá nemala ranieky a mali výdatnú večeru. Čo sa stalo o tri mesiace? Schudli všetci, pretože pretože boli na diete, samozrejme. Tí, ktorí mali silné raneky, schudli viac. A to najdôležitejšie že redukcia čistého tukového tkaniva v ich prípade bola o takmer 2,5 kg viac za tri mesiace, ako ľudia, ktorí mali rovnako kalorickú redukčnú dietu, ale mali prevažný príjem kalórií na večer. Aby raneky mali ten efekt, o ktorom hovorím, toto sú potraviny, z ktorých ich treba poskladať. Tých päť hlavných zložiek by mali tvoriť, by mali tvoriť súčasť našich ráňajok. A či budete mať ráňajky na sladko alebo na sladno, či tam budete mať 5% tuku alebo 30% tuku, to je samozrejme na vás. Toto sú dôvody, prečo každý deň ráňajkujem. Ráňajky sú zdravé a zdraví prospešné jedlo. Verím svojmu 25-ročnému štúdiu, čo nie je Google univerzita, ale... Odborné časopisy a knihy, ktoré si starostlivo vyberám. Verím svojim jedenásročným skúsenostiam, neverím internetovým bludom a ľuďom, ktorí hoci kedy radikálne zmenia názor, namiesto faktov prinášajú prázdne informácie, senzácie a podporujú masovú, masovú neurózu. Rozúčim sa v prvom kole s vami jedným z najväčších tajomstiev chudnutia. Vy ste dnes šli spa trochu hladný a tešili sa na zajtrajšie ranky. Ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne rečníkom za prvý vstup. V diskusii, ktorá bude prebiehať o ranekách, nedopustím, aby navzájom si teraz nejakým spôsobom zase vymeniali informácie. Ak majú tú potrebu to urobiť, tak môžu to urobiť v ďalšom vstupe. Teraz ich trošičku vyspovedáme my. Páni, vás by som sa spýtal jednu vec, že ja si pomôžem trošku s takým starým príslovím, že nájdenému sa dobre hľaduje. Jedna vec, ktorá je neodškrepiteľná, je to, že rozhoznávame tzv. syndrom večerného prejedania, ktorý je klasifikovaný spolu s mentálnou anorexiou alebo s bulimiou. Neobávate sa toho, že budeme učiť ľudí k tomu, aby nemali pod kontrolou svoj hlad? V prvom rade chcem povedať, že... To, čo tu povedal doktor Bukovský... Ja vás zastavím, nebudeme sa tu teraz handrkovať o tom, čo pa doktor Bukovský. No, Ak máte tú potrebu... Nezastavujte, tu, ma, nezastavujte Ja vás nezastav... zastavujem teraz v tomto štádiu, pretože to máme v zmluve. Ak máte pocit, že chcete čo? niečo vyjadriť, môžete si úskroť z vašho času. Ja vás prosím, aby ste reagovali na moju otázku. Ak nechcete reagovať, podajte mikrofón doktorovi Zlatošovi. Však ja som reagoval. Ja som reagoval že to, čo tu rozprával doktor Bukovský, neni vôbec založené na dôkazoch. Preto bola aj tá moja úvodná prednáška z tohoto dôvodu, aby sme sa vyhli tomu. Je množstvo štúdií, či sú raňajky vhodné alebo nevhodné, závisí to, aký je starý človek, či to je, či to je malé dieťa, školopovinné dieťa a tak ďalej. Je to veľmi individuálne, závisí to od toho aj napríklad, aký je IQ toho človeka, či to je človek podvýživený a nemôže sa to všetko takto paušálne brať. Keď sa niekto naje na večeru, nič sa mu nestane. Má to aj svoje výhody, má to aj svoje nevýhody, lepšie je sa nenajest a lepšie je si predlžiť to okno nejedenia a potom a potom vynechať raňajky predlžiť si vlastne tzv. Keto, ketózu, ktorá bola počas noc, noci, čo má množstvo blahodárnych účinkov metabolických a e, mentálnych. Takže pripúšťate, že za určitých okolností môžeme raňajkovať? Viete čo, som vám povedal, že to je individuálne. Áno, za určitý hočo, to, čo komu, to, čo komu vyhovuje. Mongoli napríklad boli známi tým, že išli, keď išli do boja, tak museli byť najedení. Angličania sú známi tým svojimi anglickými raňajkami, ktoré sú samozrejme veľmi nezdravé, podľa doktora Bukovského. Meso, stejky, vajíčka. Je to veľmi výhodné, pretože zas to predlží tú fázu počas nočného hľadovania. Pán doktor Bukovský, na vás by som mal otázku, tréneri nás učili, že lačný vlk lepšie beha. Vy ako bývalý plavec, apropo, je vhodné, aby sme na lačno športovali, alebo musíme sa predtým nájsť? Alebo možno niekoho zaujímavá otázka, že dobre, do koľkej hodiny sú ešte raňajky? Lebo vlado niečo naznačil, že závisí od toho, že kedy raňajk, možno niekto raňajkuje o 10. o 12.00, niekto možno raňakuje o 5.00. Tá vaša otázka má niekoľko v sebe otázok. čiže, čiže to, čiže, že... do dokedy hovoríme o raniach, že sú raňaky? No za normálnych okolností, podľa mňa, tak do hodiny, do hodiny a pol po prebudení, to je jedlo, ktoré sa volá raniaky. Ak je prvé jedlo po prebudení, keď stávate o pol 7, o 12.00, tak to ťažko možno nazvať z hľadiska cirkadiálneho rytmu, nie z hľadiska vášho príjmu potravy. To, to jedlo ťažko možno nazvať raňaky. Môžeme ho nazvať prvým jedlom dňa, ale raňaky to nie sú v tomto zmysle. Čo sa týka vašej otázky alebo vašej časti otázky o, o tom, že či je vhodné pred behom alebo v mojom prípade pred plávaním e, niečo jesť. To je veľmi individuálne. Pozrite, dnes už neplávam veľmi veľa, ale hrám veľa tenis. Ja, môžem, ja si môžem dať svoje klasické raňky, čo je naozaj pomerne veľký objem. Za 20 minút som na môžem tam byť dve hodiny a nemám s tým absolútne žiadny problém, čo sa týka trávenia. Pre iného človeka by to možno spravilo veľmi veľký problém. Sú ľudia, ktorí nemôžu nalačno izbehať, plávať, športovať, pretože za 20 minút dostanú silné krče. Je to individuálne, toto je určite individuálna záležitosť a každý si vie počúvať svoje telo a nastaviť si tie, ten režim potom podľa vlastných potrieb. A urobím svojmu telu zle, ak napríklad stanem ráno o 7, trvá mi 40 minút, kým sa nejakým spôsobom dám dokopy, idem behať na hodinu, kým sa osprchujem, to znamená, že zhruba 2,5-3 hodiny po prebudení začnem jesť. Urobím zle metabolizmu? Metabolizmu v akom zmysle? Metabolizmu v zmysle chudnutia? No, v zmysle, že som alebo nemal... Ak som v, v tom zmysle, že som nemal... V tom zmysle, že som nemal... to pozrite. Za 40 minút sa oblečiete, dobre, ja, ja to zvládnem aj rýchlejšie a idem si zavehať a a diskutovať, že či potom o dve hodiny na to, či sú ránjeky, to je v pohode, úplne v tomto nevidím ja vôbec žiadny problém. To sú, V tom prípade by som na asi povedal, že to sú stále ránjeky. Pani, ďakujem veľmi pekne. Čas nás tlačí, musíme prejsť k ďalšej otázke, respektíve k ďalšej téme alebo k ďalšej diskutovanej téme. E, dovolím si tvrdiť, že pšenica to je v podstate téma, ktorá súvisí s ľudským bytím ako takým nielen kvôli výrokom Cezara o chlebe, alebo keď si zoberieme 100 korunačka, ktorá trvala 31 rokov, tak v podstate bola tvorená dvoma rolníkmi, a ženou a tá žena držala v rukách klasy, no tak ja by som veľmi rád sa dostal k tomu aby ste vyjadrili svoj názor k pšenici ako takej, respektíve obilovinám nech sa páči Teraz som ja prvý, takže pšenica áno, či nie? Takto to ešte stále vyzerá nedaleko od nás. A takto to dnes vyzerá u nás. Cindy Crawford vám odkazuje, že ak chcete mať postavu ako ona, musíte vyhodiť svoj chlieb. A zjavili sa kníh, ktoré nás presviečajú, že pšenica zabíja všetky dôležité orgány v našom tele. Páni, schováme si testosterón a pozrieme sa, kam siahajú korene boja proti obilninám. Taoistickí mnísi odmietli koncept piatich svetých potravín v rátane ríže a prosa, o ktorých tvrdili, že poškodzujú zdravie. šírili striktnú dietu, o ktorej tvrdili, že podporuje harmóniu s prírodou, zdravie a tiež nesmrtelnosť, levitáciu a teleportáciu. A toto všetko sa, prosím, začalo už v roku asi 600 pred našim letopočnom. Tam siahajú korene boja proti obilninám a a obilni nám v našej strave. Potom prešla asi 2500 rokov, kým sme spoznali celiakiu a začali jej trochu lepšie rozumieť. Táto dáma, Jelene Gočal v 1994 roku, napísala prvý veľký bestseller, v ktorom popísala bananovú dietu doktora Hása, ktorou liečila svoju dceru chorú na celiakiu. Z bananovej diety sa neskôr stala zázračná kúra na všetko a potom zázračná dieta na rýchle schudnutie. Ak vám to pripomína dnešný príbeh bezgluténovej stravy, nemýlite sa. V roku 2002 bola pšenica prvýkrát obvinená z toho, že spôsobuje viac chorôb ako kianid a fajčenie dokopy. Odvtedy sa vyrojili zástupy svetoznámych expertov na pšenicu, glutén a gluténovú senzitivitu. Ale zaujímavosťou v súvislosti s knihami, ktoré sú dnes bestsellerom, z dielne doktora Perlmuttera a doktora Davisa je, že on vôbec nespomína túto knihu, pričom autor Ron Hogan, ako prvý dával do súvisu konzumáciu pšenice a poškodenie mozgu. Budem sa venovať piatim najčastejším argumentom proti pšenici. Prvý je glutén, je toxický pre všetkých ľudí. Pozrime si fakty. Asi 1 svetovej populácie trpí jov. Neceliatickou gluténovou senzitivitou trpí podľa rôznych výskumov a rôznych krajín 0,3 až 6 svetovej populácie. To znamená, že 93% ľudí na tejto planete dokáže gluten bez ťažkosti tolerovať. Naopak, rizika módy bez lepku spočívajú v tom, že celiatik nebude skutočne diagnostikovaný, čo pre neho počas života významne zvyšuje riziko rakoviny lymfatického systému a naopak nedmanlivé na zaobchádzanie a narábanie s prípravou a podávaním bezlepkových potravín zase vážne, predstavuje vážne riziko pre celiatikov. Druhý najčastejší argument proti pšenici sú lektíny. Lektíny sú látky, ktoré sa nachádzajú vo veľkom počte vo všetkých potravinách. dokonca ich obsahujú aj baktérie, plesne a deje jedy. Niektoré sú pre človeka toxické, iné sú priaznivé. Lektíny sa fermentáciou alebo tepelnou úpravou rozkladajú, nie všetky samozrejme. Ale pravda je, že ich je tak veľa a sú tak málo preskúmané, že poplašné správy a fámy o lektínoch nestoja na faktoch. Ďalší argument proti pšenici je, že je geneticky modifikovaná. Tento pán, doktor Donald Kasarda, je jeden z najčastejšie citovaných svetových expertov na šlachtenie pšenice. On nám odkazuje, že neexistuje geneticky modifikovaná pšenica teda získaná spôsobom genového inžinierstva. Ďalší argument, čtvrtý, proti pšenici je, že moderná pšenica obsahuje viac lebku ako pred 50-60 rokmi. Aká je realita? Jedna z najčastejšie citovaných štúdií v tejto súvislosti od doktora Kasardu hovorí, že obsah bielkovýn vrátania lebku sa za posledných 100 rokov v pšenici nezmenil. Pohybuje sa od 8 do 15 a závisí najmä od počasia v sezóne, keď sa tá pšenica testuje. Rovnako tvrdenie, že moderná pšenica obsahuje viacej lebku, pšenica, ktorú vyšlachtil doktor Norman Borlauk, že, že, že tá zmena výšky, ktorá, ktorá sa s tým spája, že spôsobila zvýšenie glutenu, je nepravdivé to tvrdenie, pretože, pretože gen pre výšku a gen pre obsah gluténu je na úplne iných chromozomoch a jedno... jedno Jedným procesom šlachtenia nie je možné ovplyvniť obidva tie geny. Tento pán určite svojou pšenicou zachránil najviac ľudských životov pred smrťou hladom. Dostal za to aj Nobelovu cenu v 70. roku. Posledný piaty argument proti pšenici je, že glyfosát. Pani, do, pani doktorka Stefany Senev, ktorá vypustila do sveta túto svoju konštrukciu, mimochodom má to asi 28 strán, nevedel som to dočítať, pretože, pretože, pretože to netreba dočítať. Nie je ani lekárka, ani biologička. Je to špekulatívna konštrukcia, neexistujú žiadne priame dôkazy o tom, že glyfosát poškodzuje ľudské zdravie, neexistujú žiadne klinické ani epidemiologické štúdie a navyše v našej krajine sa glyfosát používa najmä na ošetrenie strnísk mimo, mimo hlavnej sezóny. Prečo jem pšenicu a obilniny? Pretože je to tradičná, dôležitá potravina, ktorá podporuje zdravie. Jedli to naše staré mamy a tie prežili dve svetové vojny. Toleruje lepok rovnako ako 93 ľudí na tejto planete. Verím naozaj s tým expertom v tejto oblasti. Neverím autorom, ktorí vydávajú staré názory za nové objavy a profitujú z paniky, ktorú vyvolávajú. Neverím ani rýchlo kváseným výživovým poradcom, ktorí od nich stále dokola odpisujú bez toho, aby si overili fakty. Verím, že najzdravšie populácie na svete, Blue Zones, ktoré vám ešte dnes predstavím, konzumujú lepkové potraviny. Ak chcete naozaj pravdu o pšenici, lepku a celiaky, prečítajte si knihu od doktora Fasana. Je to kniha, ktorá stojí za taxíkom. Ak, ak nemáte čas a chuť na knihu, pozrite si aspoň náš spoločný rozhovor. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za príspevok doktora Bukovského a poprosím, aby sa pripravil doktor Zlatoš so svojím príspevkom o pšenici. OK, ja to spravím trošku rýchlejšie ja potom nechám trošku viacšie času doktorovi Pijakovi s tým, že ja som si opäť pripravil takúto myšlenkovú mapu, aby to bolo trošku ľahšie konzumovateľné, možno, až po vysvetlení. Kľúčové je, že teraz bez hľadu na to, či pšenica je nejakým spôsobom problémov a či na ňu máme problémy alebo nie, v veľmi rýchlosti prejdem na riešenie. Každý z nás by si mal skúsiť spraviť aspoň nejaký test, niektoré z nich sú už čoskoro dostupné čo sa týka komerčnosti, Čiže bude o tom rozhodovať, že ak si myslíte, že máte s ňou problém, choďte na nejaký test citlivosti, ak si myslíte, že máte mať problém ešte väčší, tak choďte na genetiku, ktorá vám nejakým spôsobom povie, či na to máte predispozíciu alebo nie, či je pre vás riziko konzumovať pšenicu alebo nie je, prípadne koľko máte ešte aj kópií slinných anilás, čiže ako ste dobrí v trávení škrobov ako takých. A teraz, ak ide o to napríklad ja osobne mám 50% šancu podľa istého genetického testu, že dostanem celý To znamená, že my sme istým spôsobom aj... Kompozit štyroch predchádzajúcich generácií, ako hovorí epigenetika. A teraz ešte jednu vec by som dal do súvislosti. Tuto nie je podstatné to, že či strata mozgu za rok je spôsobená pšenicou alebo nejakou inou potravinou, ktorá sa premenia na glukózu. To znamená, že kľúčové je skontrolujte si napríklad tento parameter a keď ho máte problémový, povedzme, vyšší ako 5,2%, tak už je to teoreticky vysoké riziko, riziko, že konzumácia potravín, ktoré sa premenia na glukózu, včetne pšenice, môžu byť u vás problémová. Čiže. čiže... Prúšťem viacej času doktorovi Piakovi, aby si stihol ono prezentovať. Zastaviť. Sme teraz pri pšenici, áno? Áno, sme pri pšenici. z cez extrémne odporúčania nášho nutričného experta. Ak je mlieka málo, musíme prikrmovať. Nepoužívajte žiadne umelé náhražky typu sunar, feminar. Oveľa lepšie pre svoje dieťa spravíte, keď budete pripravovať nieko sojové, mandlové, orieškové, chyba tam už len tá pšenica. Súhlasíte s tým? Koľkí s tým súhlasia? Dúfam, že ani jeden. Koncom druhého roka môžete začať pridávať mliečné výrobky. Konec. Uh... Tu so, toto som zabudol prerožiť, ale no, je to preložené, pardon. Preskúmanie komerčných celozrných produktov reprezentujúcich najhorší možný scenár expozície antinutrientami v Európe preukázalo vysoký obsah fitátov a v niektorých prípadoch aj iných antinutrientov. Z uvedeného dôvodu by sa... Celosrdné obilninové výrobky mali obmedziť alebo eliminovať z komplementárnej výživy dojčia. Teda do dvoch rokov by nemali nič takého. Mohol by som o tom rozprávať ešte viacej. Je to aj v guidelinech UNESCO. No a aké sú tie nedostatky obilninovej stravy, nebudem hovo budem hovoriť všeobecne. Je to nová potrava, ktorá je, samozrejme to je paleo, tak to je blbosť ktorú začal človek konzumovať 5-10 tisíc rokov. Dobre, to možno není také podstatné. Je tu vysoký obsah antinutrientov a toxických látok, ktoré spôsobujú poruchu vstrebávania. To sú fitáty, oxaláty, inhibitory amylázy, tripsinu, a teda není to len gluten. A sú tam aj tie lektíny, vlastne typickým je ten aglutínín, teda v zárodočnej vrstvy. VGF. Je tu potreba tepelnej úpravy, N neviem, kto vydáva surovú pšenicu, e čo má za následok tvorbu toxických látok ako je akrylamín Aegis. Je to hlavný zdroj nadmerného príjmu sodíka, keď sa to konzumuje vo veľkom množstve a omega-6 masných kyselín. O tom tu mám strašne veľa, aké sú veľmi toxické. Je to najväčší zdroj exogených toxických látok rôzne rôzneho pôvodu. No a toto je tzv. slavná pyramída USDA z roku 1992, ja som mu nazval pyramídov alebo kanárikov, ktorí jedia zob. Celozemné potraviny vraj predlžujú ľudský život. No, tak toto obilniny, to už tu bolo povedané, obilniny sú prirodzené v podobe natoľko zdravé, že riziko predčasného umrťa klesa s každou porciou zaradenou do jedálneho lístka. Viete, kto to povedal? interpretácia výsledkov a zákon relativity. Keď tie štúdie niektoré ukázali, ano, že tu je povedzme väčšie, nižšia mortalita, ale je to niečo podobné, ako keby ste niekto chcel tvrdiť, že cigarety s filtrom sú zdravé, lebo fajčenie bez filtra je spojené s vyššou umrtnosťou. Čiže je to re, relatívne e, len. Benefit dietnej vlákniny, to prekločilo, no máme tu potom štúdie, ktoré ukázali, že dokonca kolorektálna rakovina vôbec nesúvisí so zvýšeným príjmom vlákniny dietnej Tu je celá rada týchto štúdí, aj samotný, aj samotný autor tejto vlákninovej stravy, Burkýt, mal alternatívnu hypotézu, že tí Afričania zrejme majú preto menší výskyt civilizačných chorôb, lebo takto defekujú. A, a toto vidno aj na rímskych kúpeloch. No ale toto nechcem tu nás tým zdržovať. Pán doktor, ďakujeme veľmi pekne. V ďalšom vstupe sa potom budeme venovať onkológii. Téma bola síce pšenica, ak sa priznám, ja úplne z toho druhého vstupu som mm, nepostravil, že dávame všetky obiloviny do jedného vreca? Asi sa mňa pýtate, no ak sa to vezme, podľa toho, že či ich delíte na bezlepkové? No, že, ideme lepkové? ich jesť, alebo nejdeme. Obiloviny ako také. No. Abo niektoré si vyťahneme, že by sme aj mohli. Pokiaľ sa jedná o lepok tak tí ľudia, ktorí sú na ňoho citliví, to není len nejaké 0%, to, čo povedal, to sa pohybuje do 10%, to je veľké, veľké percento. Výskyt uh, celiakie je, je v niektorých oblastiach, napríklad Afriky, až 6%. A uh, čo je dôležité, že keď sa je často takáto strava, dochádza k zostupu. To dokázali švédske štúdie, kde to nešlo len o to, že sa zlepšila diagnostika, ale oni sledovali ľudí od 45. roku, si zobrali skupinu a potom, potom po 40. alebo koľkých rokoch od vojny a zistili, že štvornásobne vstúpol visky celiakie a dvojnásobne E, stúpa mortalita, úmrtnosť. Takže to, čo ste sa pýtali, to, je, to sa týka lepku a samozrejme tie ostatné sú z tohoto hľadiska výhodnejšie. Za náš kvarno sekundu, len si dovolím upozorniť na to, že pán doktor Piak práve použil observačnú štúdiu vo svojej argumentácii, pred, voči ktorej predchýlil strašne silnú argument. Ja, ja som nič neargumentoval. Väčšina týchto štúdí nutričných sú, neviem, či vy viete, čo je to vôbec kohortová štúdia, a Vladu, teba by som sa spýtal, že ty si ešte pred troma rokmi jedol ovsené vločky. A už ich nie ješ. Prečo? A že dôvod, prečo som ich vyradil? Áno, že tiež si mal problém s tým lepkom? Nie, vločky až tak veľmi veľa neobsahujú. Skôr som to vyradil z iného dôvodu a to, aby som optimalizoval príjem sacharidov v rámci toho dňa. Vybral som si, keď tak vhodnejšie, druhý sacharidov, medzi ktoré možno patrí pšenol, rýža, zemiaky, ktoré sú ďaleko menej problémové v rámci travacieho traktu. A v podstate, ako som naznačil, že bol som absolvovať ešte zatiaľ nekomerčné vyšetrenie, ktoré mi naznačilo, že v rámci mojej epigenetiky, ktorú som delil, alebo fenotipu, mám 50% šancu, že by som dostal celiakiu. Čiže jeden z dôvodov, prečo som urobil, je aj toto. Môžem no, no, ja? to len krátku poznámku? To, čo no, povedal... Povedal to dobre. Nepovedal to dobre. Pretože keď má niekto genetiku, to znamená DQ4, dek DQ8, to neznamená, že je vo zvýšenom riziku. Tu, tento genotíp má zhruba polovica obyvateľstva. Dovolím no, sa vám znovu, prepačte, oponovať, že ja vám prie, vám čo sa týka celiaky, tak ide o DQ2 a DQ8. No, no dobre, keď toho sme toho pri toho tej toho... genetike, ja síce nie som genetik, mám nejaké dva semestra genetiky, až tak tomu veľmi nerozumiem, ale... Uh, doktor Bukovský, vy si čo myslíte o tých genetických testoch? Uh, genetické testy sú jedna vec, tam nevidím vôbec žiadny problém. Mimochodom, mimochodom, je, veľ... Áno, mimochodom je veľmi zaujímavé aj vedieť a porozumieť tomu, ako doktor Fasano upozorňuje na skutočnosť, že neplatí to, čo sme si ešte možno pár rokov dozadu mysleli, že keď máme gen a plus lepok v strave, tak z toho vznikne jednoznačne celiakia. Toto proste neplatí. My nevieme, prečo u niektorých ľudí tá celiakia vznikne, nevieme to ani kvantifikovať na 50%, prepačte, ale. Ale vieme že, vieme, že tento vzťah tam musí byť, ale nevieme, u koľkých ľudí sa to stane a u koľkých sa to nestane. A druhá vec, ktorá sa zaoberá testovaním a výskumom týchto vzťahov, sú tzv. potravinové intolerancie. No v tejto súvislosti zase treba jednoznačne povedať, že potravinové intolerancie je zase terminus technicus nezmyselný, pretože intolerancia je istaminová alebo laktozová. Čo sa týka potravinových senzitivít, lebo to je správny pojem preto, tak, tak doktor Fasano tvrdí, že neexistuje v súčasnosti žiadny spolahlivý test na gluténovú senzitivitu a všetko ostatné, čo sa momentálne používa, sú vyhodené peniaze v tomto zmysle. A ja by som mal na vás ešte jednu takú otázku. Keď sme boli na vojne, tak nám dávali dvodňový chleba, že aby nás nenafúkovalo. Je to na niečo dobré? Možno to súvisí s obsahom kvasnic, možno to súvisí... Vieme, vieme, vieme aj to, že napríklad ľudia chorí na vredovú chorobu nemôžu jesť čerstvý chlieb a že by mali jesť už taký čerstvý odstatý. Môže to súvisieť s obsahom fítátov, môže to súvisieť s obsahom škrobu. Nie je mi v tomto prípade... Páni, tom ja vy čo hovoríte môžete... na odstaty chlieba. By to by bol kompromis z vašej strany, či ani to nie? Aký chleba? Že by dva odležený chlieb. Nie, to, to nemení nič na kvalite, To nafukovanie, to je spôsobené e, nízko, teda bo, sú to oligosacharidy, ktoré majú skratku fodma, kde patrí fruktoza a pšenica ich obs obsahuje strašne veľa. A to je jeden pro problém s odlišením, e, že či či e, glutenová senzitivita nie je správe spôsobená týmito látkami. To správne povedal, že nemáme na to žiaden test, ale experimentálne toto boli náročné testy, že by sme zistili, že tí ľudia majú anomálie, majú zvýšenú e, priepustnosť štreva, aj keď všetky štúdie to nepotvrdili. To, a Je ich zhruba, to hovorím, okolo 8 až 10 podľa štúdí. Ja to, o tomto opakovane prednášam na našich zjazdoch lekárskych. Ďakujem veľmi pekne. Páni, dostávame sa k tretej téme, ktorá dovolím si tvrdiť, že sa týka takmer každej rodiny. Je to téma onkológie, pretože v každej rodine je nejaká skúsenosť, že nejaký člen rodiny, či už možno vzdialenejší, má toto ochorenie. Môžem? Ale ja už predávam slovo nášmu odborníkovi, pánov doktorovi Piakovi. No, tu máme zásady zase podľa doktora Bukovského. Tuky, obmedzte v, v slnečnícovi olej bielkoviny, upreznostite strukoviny, to všetko poznáte. A sú tu ďalšie veci, nebudem to spomínať. Toto je taká zaujímavosť, že on hovorí, že už není vegan. No áno, pomaličky ustupuje, veľmi pomaličky o to ustupuje, ale napriek tomu si nesmete natierať maslo príliš hrubo. A pán doktor Bukovský zrejme nevie to, že no, toto vie. Konzumácia potravín, toto povedal jeho idol, a ktorý napísal tzv. čínsku štúdiu, ktorá je biblia vegetariánov, že konzumácia potravín, ktoré obsahujú hociaké množstvo cholesterolu nad 0 miligramov je nezdravé. Kto s tým súhlasí? Dúfam, že nikto. Pán doktor Bukovský bude asi prekvapený, že hlavná americká spoločnosť pre výživu zavrhla toto, predošlé smernice odporúčali znižiť príjem cholesterolu po 300 miligramov, a teraz prehlásili, neexistujú dôkazy, ktoré by potvrdili v vzťah medzi konzumáciou cholesterolu a koncentráciou sérového cholesterolu. No, komentáre nutričných expertov, ako je Willed a Nielsen, jednoznačne toto podporili, ale ináč už sa dávno vedelo, toto je len taká kazuistika. Jeden starý detko, ktorý mal skoro 90 rokov, tak on si zvykol jedávať 25 vajec denne a má normálny cholesterol. Toto je jeden z najslavnejších kardiochirurgov, ktorý už dávno hovoril, že to je blbosť celý cholesterol. E, hladina, zistilo sa, že nízka hladina cholesterolu počas 12-ročného sledovania bola spojená s vyššou úmrtnosťou. Tam boli odfiltrované všetky tie veci, že, či tam boli chudí alebo pacienti s rakovinou. Ďalej, výsledky metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných štúdií nepodporujú dietné smernice z roku 1979 a 1983 redukovať saturované tuky. Súčasné dôkazy nepodporujú odporúčania kardiovaskulárnych smerniť, zvýšiť konzumáciu e, nenasýtených masných kyselín, myslí sa omega-6, a znížiť konzumáciu saturovaných tukov. To sú metaanalýzy meta na obrovských počtoch pacientov. Toto tu nebudem vysvetľovať ďalej, čo je. je toto je jasne dokázané, že omega-6 e, tuky hrajú dôležitú úlohu v aterogenéze aj pri výskyte rakoviny. A toto je bomba Mongoli, ktorí jedia akú stravu? Minimum zeleniny, meso, mlieko. Pozrite sa, aký je výskyt koronálnej choroby srdca. Asi najnižší na svete. Pozrite sa, aký je výskyt Alzheimerovej choroby. Tie modré farby znamenajú, to sú aj čísla, poradia vo svete. Tie červené, to je, to je zlé. Oni majú u nás napríklad tí mongoli veľký výskyt rakoviny, pečenie. Ale to není výživo. Je niekto prečo? Lebo majú hepatitidu B. A preto ju majú tú hepatitidu, lebo žijú v tých úzkých tých, ich stanov. <tým> <tým> to bol Genghis dobre? Čínsky tajomný pijací mlieka, to je podobné ako Mongoli. To je to, čo ten náslámny Samuel, autor čínskej štúdie, vylúčiť mlieko. Totálne milné štúdie robil, bolo množstvo analýz toho robené. Zaujímavé, prečo Francúzi, francúzsky paradox, jedia veľa sírov, hypertuková, nasýtené tuky, najnižší výskyt aterosklerózy ischemickej choroby srdca v Európe. Masajovia, oni majú aterosklerózu, ale majú podstatne menej infarktov. Títo zase páchka pukaní niekde z Polinerských ostrovov takisto jedia veľa, veľa nasýtených tukov v podobe kokosového tuku. No a ako toto vzniklo? Toto bol aničkou, ktorý dával zajacom, ktoré sa vôbec nepodobajú človeku. Zajace sú neni všezravce. Vše e, vyvolal aterosklerózu. Omnivory, ktorých. Doktor Bukovský neuznáva, omnivory neexistujú. Omnivory, u nich nevyvoláte cholesterolom žiadnu aterosklerózu. No a toto bol Ansei Kejs, ktorý robil tu jeho štúdiu a vymyslel lipidovú hypotézu na základe, základe šiestich krajín, že tam zistili nejakú kore, koreláciu, že saturované tuky zvyšujú cholesterol a preto cholesterol spôsobuje aterosklerózu. A potom sa to rozšírilo aj na to, že saturované tuky spôsobujú rakovinu. Nedostak ovocia a vlákniny spôsobuje rakovinu. Ani jedno z toho není pravda. Mám tu množstvo dôkazov. Tuto sú taká smernica pre britských lekárov, ktoré v tejto tabuľke vidíte, že čo je pravdepodobné z rizikových faktorov aterosklerózy. Sodík, možno áno, nadmerný príjem, ale aj tu je, závisí od toho, či ste sol senzitívni alebo nie. Na no neznáme účinky zvýšený príjem vlákniny, zvýšený príjem ovocia zeleniny a e, re, rady redukovať nasýtené tuky. Už som myslím vyčer, vyčerpal čas. Hej? Škoda, lebo je tam ešte strašne veľa tých dôkazov. No, ďakujem veľmi pekne za príspevok pána doktora Piaka. A poprosím pána doktora Bukovského, aby nám prinesol svoj. Skônež sa mi to zapne, chcem len poznamenať, že pán doktor Piak nez, nezaprie samozrejme obdobie, ktorého stravu obhajuje, pretože vyťahuje moje najstaršie knihy a najstaršie knihy a tvrdenia profesora Campbella. Mimochodom škoda, že tu nie, aby sa, k tomu, si aby sa, k, tomu, aby sa k tomu on mohol sám vyjadriť. Menil... Pána Zlatoša, ktorý je tu a, a výroky pána Zlatoša z roku z tohto storočia, a nie z minulého storočia, pán doktor. Kardiovaskulárne ochorenia a výživa, to bude z môjho pohľadu asi veľmi rýchle. Začnem postrehom životným postrehom Vúdyho Elena, aby sme to trošku aj spomalili, aj si urobili trochu poriadok medzi hlavou a srdcom tak vás chcem zobrať, pozvať na prednášku Dina Orniša na, na Univerzitu v Loma Linde v Kalifornii. Prevezieme sa autom zo San Francisca po krásnej Highway VAN po pobreží Tichého oceánu smerom GLA. A keď sa blížíme už GLA, tak vás v pomarančových sadoch, keďže Loma Linda je v Orange County, v okrese Orange, tak vás ovanie vôňa kvitnúcich pomarančových sadov. A keď zastavíte, vystúpite, tak nájdete na stromoch takéto zvláštne veci, že dozrieva tam pomaranč z minulej úrody a už kvitne, kvitne úroda nová. No ale ideme na prednášku Dina Orniša, takže si dovolím pripomenúť čo to je ateroskleróza ako to vzniká ako sa to vyvíja pôvodne zdravá cieva má najskôr v tej v tej výstelke funkčné drobné poškodenia to endotelu následne nastupuje zápalový proces hromadenie tuku cholesterolu vytvára sa vytvárajú sa tam tieto tukové ložiská prekryté fibrínovým plátom, nakoniec v tom mieste vzniká turbulentným prúdením tromboz a nastáva infarkt alebo prasknutie ruptúra tej cievie. Čiže toto je stav, o ktorom budem hovoriť a, a zdôrazňujem teda tie koncové fázy. Doktor Dean Ornish v roku 1990 v jednom z najprestížnejších medicínskych časopisov Lancet publikoval výsledok svojej 12-mesačnej jednoročnej intervenčnej štúdie na skupine pacientov, v ktorej dokázal to, čo ešte nikto nikdy pred ním. Čo dokázal doktor Rníš? Ako prvý v histórii dokázal, že ateroskleróza je reverzibilný proces. A toto konca z fázy, keď tie cievy už sú zvápenatené a stvrdnuté. A dokázal to bez liekov a chirurgických zákrokov. Ako to teda dokázal? To je 28 pacientov na 12 mesiacov nastavil na spôsob, stravovania, ktorý bol založený na vegetariánskej strave s nízkym obsahom tuku, úpravou ďalších rizikových faktorov a po 12 mesiacoch intervencie pomocou invazívnej vyšetrovacej metódy koronerografie, pri ktorej sú kontrastnou látkou zobrazené cievy obehu srdcového svalu, na začiatku a na konci tejto štúdie ukázali, že lézie, tie miesta poškodenia sa zmenšili o 8 až 20%. Naopak lezie u 20 kontrolných pacientov, ktorí boli na bežnej starostlivosti lekárov s liekmi a s oficiálne odporúčanou dietou, sa za rovnaké obdobie zväčšili o 8 až 15%. Máme celkom jednoznačný dôkaz o tom, že úprava stravovania s využitím vegetariánskej stravy a úprava ďalších rizikových faktorov dokáže bez liekov a chirurgických zákrokov zvrátiť proces, o ktorom sme dovtedy niečo podobné nepredpokladali. Svoju štúdiu, svoj projekt a svoje skúsenosti napísal v knihe, ktorou, ktorú vám skutočne dávam do pozornosti, stojí za to si ju prečítať, vyšla aj v českom jazyku. Takto vyzerajú tie ťažké aterosklerotické lézie, pozeráte sa na roztrihnutú aortu, čierne šípky ukazujú na ťažké aterosklerotické vredy. Až z týchto fáz, sa pomocou úpravy stravovania a životosprávy môžu tie cievy čistiť a liečiť. Keďže máme k dispozícii takúto významnú a prelomovú štúdiu už 25 rokov, želám si, aby sme v diskusii o kardiovaskulárnych ochoreniach s mojimi stenými oponentami mohli pokračovať v zápeti na to, ako budú mať k dispozícii podobný klinický dôkaz o vplyve paleo- alebo ketogénnej diety. Ďakujem za pozornosť. A ďakujem veľmi pekne za príspovok pána doktora Bukovského. A prešli by sme zase k diskusii. Pán doktor, vedete si predstaviť, že som váš pacient? Prídem za vami a mám zvýšený cholesterol, vyšší krvný tlak. Aká by bola terapia v oblasti výživy? Čo by som mal zmeniť? Na základe týchto údajov... No, na základe vášho presvedčenia, lebo trošku ste mi to povedali. Prosím vás, porozprávajte o presvedčení, dobre? Trošku ste mi Ja sa riadim podľa tom, že... laboratórnych výsledkov, podľa dôkazov a podľa súčasných poznatkov vedeckých. To, čo povedal doktor Bukovský, tá, tá štúdia nebola nikým uznaná, tam mala toľko metodologických a on sa tu odvoláva na jednu chybu. Ja som tu mohol dokumentovať množstvo štúdí na tisícoch pacientov, nie na pár pacientov. Čo bola ešte úplne metodologicky nevhodná štúdia. Ako by som vás liečil, tak by som vás liečil Lege Artis podľa všetkých, všetkých pravidel. Takže ja, cholesterol je strašne málo, aby som vedel, že ako vás mám liečiť. Aj vysoký krvný tlak ešte k tomu. Aj vysoký A mám krvný tlak. Trošku, mám trošku A ešte? Mám trošku nadvahu. To je všetko, čo som... nadvahu. E, mám, dobre, ale tak vyťahnem niekoho, tiež tu, tu nikto nevyzerá, že by mal nejakú som vám, no, že mne sa len iba o to, že, že cholesterol, ak som to dobre pochopil, tak vy nepovažujete za nejaký rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení. Je to pravda? Počuli ste to v prednáške. Dobre. A cholesterol, už som vám to povedal pre Boha, celkový cholesterol nič nehovorí, Dobre. Máme LDL, VLDL, HDL, triglicerídy, cholesterol, to sú tie najjednoduchšie. A podľa tohoto sa rozhodujeme, aký je typ diety. Iné je, keď má niekto hypergliceridemiu, iné je, keď má niekto hypercholesterolemiu. Podľa starej klasifikácie máme 5 typov tzv. hyperlipoproteínimi. A a máme tu ešte iné genetické testy, aký ste genotyp APOE, ktorý sa zatiaľ ešte ale v praxi nepoužíva. A ako by som vás liečil, čo farmakologicky, najprv, ide, najprv ide nefarmakologická liežba. Keď máte hypertrinziu, treba vylúčiť sekundárne príčiny. To není je tak jednoducho, ako si to predstavujete. A základ, tak zeleninu ovocie? Lebo trošku v tej prezentácii mi to ušlo, že ako keby ste viacej... V prezentácii nie, v tej prezentácii, tak, nie, nie, prezentácii ušlo veľa vecí, vy sa tu zameriavate. Sú tam aj o tom, že... E, Veľký príjem zeleniny, závisí to, či je to ovoce alebo zelenina, nepotvrdil sa priaznevý účinok na riziko, na riziko aterosklerózy, infarktov a podobne. Sú aj štúdie pre, aj proti. A tá, doktor, ja pre... ich tam mám, môžem ich ukázať, keď mi neveríte. Preto som ja nesúhlasil s takýmto typom prezentácií. Pretože no... to nemôžem... Tak to vlastne Žiaľ, to už nezmeníme, ale no. viete, zase na jednej strane je umenie využiť čas na to, aby človek vedel veľmi v krátkosti povedať to, čo si myslí. To si vy myslíte. Pán doktor Bukovský, no, my sme sa bavili o ovoci, zeleniny a tak ďalej. Bavili sme sa... Bavili, bavili sme sa o tom, že naozaj je to zvratný stav, čo sa týka zlepšenia kondície, toho srdcovo-cievného, respektíve samotných ciev, do aké miery na to vplýva alkohol? To by som musel vedieť, lebo ako ľudia ešte dokážu trošku zmeniť tú stravu, ešte trošku dokážu sa začali viacej hýbať, ale veľa ľudí je takých, ktorí nechcú úplne obmedziť ten alkohol. Tak ja by som sa chcel na to spýtať. Vieme, vieme, na ktorom mieste v spotrebe na obyvateľa sa momentálne Slovensko z hľadiska celosvetových štatistik nachádza? Vieme, kde tam sme asi? Máme predstavu o tom, koľko alkoholu alebo etanolu čistého na osobu v našej krajine za rok skonzumujeme? Vieme, na ktorom mieste z hľadiska celosvetových analýz sa nachádzame? V veľmi vysokom. Pohybujeme sa niekde medzi tretím až 10. miestom dlhodobo. Dlhodobo. Jedna z mála disciplín, v ktorých sme schopní získať aj medajlu, mimochodom. Ste si celkom istý prosím, páni kolegovia a lekári, že v krajine, ktorá patrí do top 10 krajín na svete so spotrebou alkoholu, že je potrebné zdôrazňovať, že jeden pohár vína je prospešný zdraviu? Viete, keď počuje pán Eugen, že pohár vína je dobrý, sme tak fľaša, bude ešte lepšia. My musíme vidieť veci v kontexte a v súvislostiach. My nemôžeme hovoriť o, o konzumácii alkoholu vo vzťahu len ku kardiovaskulárnemu systému. Môžeme, ale zabúdame na iné dôležité orgány. Veľmi zaujímavý nemecký výskum mimochodom zistil, že najväčší úbytok hypokampu, čo je, čo je štruktúra v mozgu rozhodujúca pre vytváranie si pamäťových stôb, uh, Stráca najväčší objem u ľudí, ktorí sú pravidelným konzumentom práve vína. A môžeme vidieť súvislosť s cirhózou. Isté, vo Francúzsku je veľmi nízky výskyt cardiovascularnych ochorení, čo sa dávalo, francúzský paradox vôbec nesúvisí s konzumáciou tuku a syrov, ale s tým, že oni jedia stravu, ktorá je podobná to anglické, si pán že Jedia stravu, ktorá je podobná Anglickej. Zo so syrmi to vôbec nesúvisí, ale francúzský paradox spočíva v tom, že napriek tomu, že majú veľký podiel tukov v strave, víno, v ktorom sú resveratrol a ďalšie ochranné látky znižuje úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia. Fajn. Vieme, aký výsky cirhozy majú francúzi? Najväčší v Európe. Musíme vidieť veci v súvislostiach. Páni, ďakujem veľmi pekné. Za o si potlesk. No a teraz by som prešiel k menej populárnej téme, a to je tá téma onklógie. Ako som spomínal, naozaj sa nás týka. A poprosím teraz prvom stupe doktora Bukovského, aby nám povedal svoj príspevok. Toto je téma, ktorá je tak obrovská. Ten výskum je tak rozsiahný, že sú o tom naozaj napísané veľmi hrubé knihy a my samozrejme nemáme šancu sa prehrízať cez štúdie a, a, a stránky a názory a, a, a tvrdenia, tak ako si to predstavuje pán doktor Piak. Nie sme tu nikto na to uspôsobený. Ani vy, ani ja, ani on. Tých dá, a tých výskumov je tak obrovské množstvo, Jedni hovoria to, iné hovoria niečo iné. Ale podstatné je to, kam nás to celé vedie. Aký smer to ukazuje. Nie je to, čo si my myslíme na tomto mieste, kde sa práve nachádzame. Ale aký to má koncept celé. Počet vedeckých výskumov na tému vegetariánska strava, keď si zadáte do vyhľadávača v archíve americkej lekárskej knižnice v súvislosti s vegetariánskou stravou a rakovinou, vám to zobrazí momentálne vám to zobrazí 450 vedeckých štúdií. Pri kľúčových slovách paleo- a ketogénna dieta iba 142. Už z toho je zrejme celkom jasne, že prinajmenšom vplyv vegetariánskej a vegánskej stravy na rakovinu je oveľa lepšie preskúmaný ako vplyv keto- a paleo stravy. Za ilustráciu toho a argumentáciu na mojej strane som sa rozhodol použiť štúdiu opäť z dielne dr. Dina Orniša, ktorý v roku 2008 priniesol svetu informáciu, o ktorej nikto nikdy predtým opäť nevedel. V trojmesačnej intervenčnej štúdii e, riešili pacientov s ľahšou formou rakoviny prostaty. Opäť využili vegetariánsku stravu asi s 10-percentným obsahom tuku, upravili rizikové faktory spôsobu života a doplnili stravu o zložky, o ktorých vieme, že podporujú zdravie prostaty. Na začiatku experimentu a na konci experimentu po troch mesiacoch zobrali tým mužom z tkaniva prostaty vzorku. Analýza DNA ukázala, že stačili 3 mesiace upraviť stravy a spôsobu života na to, aby sa tým ľuďom zmenilo viac ako 500 génov. Toto je sila epigenetiky. Toto je sila nášho spôsobu života, ktorá ovplyvňuje aktivitu našich génov. Pričom sa zapínali najmä gény, ktoré pred rakovinou chránia, a vypínali sa gény, ktoré rakovinu spúšťajú, promujú, spôsobujú šírenie metastáz, respektíve rezistenciu voči liečbe. Už od roku 2008, teda 7 rokov, máme k dispozícii skutočný klinický dôkaz o tom, že úprava stravy a úprava spôsob, spôsobu života zásadne a významne pozitívne ovplyvní genovú aktivitu aj v nádorovom tkanive. Opäť e, svoje, svoje poznatky z tohto projektu doktor Dino Niš, e, Orniš publikoval v knihe, ktorá je tiež veľmi zaujímavá, dávam vám ju do pozornosti. V súvislosti s e, vegetariánskou, vegánskou stravou, je potvrdený, alebo aspoň predpokladaný pozitívny ochranný účinok voči týmto nádorovým lokalitám v ľudskom organizme. A chcem zdôrazniť, že slovo ochranný v žiadnom prípade neznamená, že človek na vegetariánskej, vegánskej, alebo akejkoľvek inej strave na rakovinu neochorie. Ochranný znamená len, že ho to trochu bude chrániť. S týmto však má problém doktor Piak, ktorý je presvedčený, že vegetariáni a vegáni nemajú nárok na onkologickú diagnózu a keď niekto na ňu zomrie, tak je to dôvodná posmech. Linda McCartney mu však odkazuje, že ani tá najlepšia personalizovaná strava nedokáže odstrániť riziko rakoviny, dokáže ho len znížiť. Keďže máme k dispozícii takýto závažný klinický dôkaz o priaznivom vplyve vegetariánskej stravy už na nádorové ochorenie, nehovoriac o prevencii samozrejme, som si tiež istý, že môžem vyjadriť želanie, aby podobný klinický výskum mali v rukách aj môj ctení oponenti, lebo dovtedy nemáme relevantne porovnateľné výsledky a nemáme o čom viesť diskusiu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne poprosím pána doktora Piáka o jeho príspevo. No, neviem, či mám ísť hovoriť, lebo tak ste ma uzemnili pán doktor tými dôkazmi, že úplne som mimo. Ale čo už s vami, no? Beží vám čas? No, tak čo? Je... Tešíte sa, že? Žiaľ. Ja... Onkologické ochorenia. O, oh, Bože, ale toto mi... Preskočilo, lebo to nefunguje, takže... To... Hovoríte o slajdoch, pán doktor? Čo, pán doktor? No, toto už mohlo byť. Keď tu sedíte, tak mohli ste to preklikať, už ste mohli na ten princíp prísť. No, dúfam, že to nepreskočí teraz. Ja tu ich znovu uvedem tých pánov, pretože sa uvádzajú aj v serióznych časopisoch. Takže neviem, čo tu vadí. Samozrejme, že týchto ľudí mi je lúto. Ale to je len dôkaz, že vegetariánska strava nie je dôkaz. Samozrejme, že to nie je dôkaz. To je len ako príklad. No ale máme tu iné dôkazy. Výskyt rakoviny u vegetariánov. Išlo o prospektívnu štúdiu 63 550 pacientov. Výskyt kolorektárneho karcinomu bol vyšší u vegetariánov ako u nevegetariánov. To bola štúdia EPIC Oxford. E, tu sú jej údaje, tu na vidíte kolorektál cancer paradox. Vidíte, relatívne riziko je 1,4-1,39. Ďalšia štúdia v populácii 37 600 britských žien s rôznych typmi diét sa nezistila asociácia medzi vegetariánskou stravou ani medzi denným príjmom izoflavonov, ktoré náš pán doktor Bukovský má tak rád, sa nachádzajú hlavne v soji. Tu sú, tu sú tiež zase ďal, tie údaje. Vidíte, že tam to relatívne riziko je nejaké rozdielne. Výskyt rakoviny u britských vegetariánov a pestketariánov. Výskyt niektorých typov rakovín môže byť nižší u vegetariánov a konzumentov rýb. Ostatné typy rakovín, u ktorých sa nezistili štatistické významné rozdiely, nie sú uvedené v tabulke. E, ďalšia štúdia, štúdia CAPS. Vplyv stredomorskej stravy sa hodnotil po, po, pomocou MDS. Zistila sa asociácia medzi obezitou a takisto sa nezistila výrazná, teda, výrazná teda, asociácia alebo nejaký benefit, benefit takejto stravy. Asociácia fermentovanej zeleniny. Mnohí, mnohí používate fermentovanú zeleninu a môže byť, keď sa dlho fermentuje, byť kancerogenná. Kolorektálny karcinoma strukoviny. E, išlo o case-kontrolovanú štúdiu, ktorá zistila, že tí, čo užívajú u strukoviny, e, u strukoviny, mali veľmi veľké riziko kolorektálnoho karcinomu. Je to dosť vláštne, lebo strukoviny obsahujú vlákninu, ktorá je dosť teda protektívna, by mala byť. A to, oni to vysvetlovali, oni to vysvetlovali tým, že to bude spôsobené lektinmi. Ďalej lektín z burských horieškov a kolorektálnym karcinom takisto sa zistilo, že vyvoláva neoplastické zmeny na sliznici tráviaceho traktu. Máme tu aj antiproliferatívne lektíny, ktoré ide o také, ktoré majú vysoký obsah galaktozite, sa nachádzajú napríklad v chlebovniku, v zelenom banáne. Arašity a riziko kolorektálneho karcinomu Konzumácia jedného balenia arašidov za deň počas jedného týždňa zvyšila proliferáciu sliznice konečníka u jedincov, u ktorých bola prítomná expresia receptoru pre lektíny v epitele konečníka. Ja to nehovorím, to sú práce, ktoré by si vyžadovali ďalšie štúdie. Dlhodobá, tu je ďalšia štúdia, dlhodobá konzumácia soje a strukoviny, strukoviny Čínsky takisto vyvolala zvýšenie objemu a tvorbu uzlov a neoplastické zmeny pankreasu, to bolo ale u podkanou. Prečo nahradiť to už tu nebudem? No ale toto je veľma, veľmi veľká zauj zaujímavosť. Zase sme u tých mongolov. Podívajte sa, výskyt rakoviny prsníka, najnižší na svete. Toto není len štatistika, bola robená a výskyt ďalších iných rakovin u ľudí, ktorí majú stravu vyslovene založenú na živočešných produktoch. Vidíte tu ďalšie, ďalšie, to sú tie poradia, v ktorom poradí sú na svete. Extrémne nízky výsky drakoviny u mongolov, najnižší vo svete. Tuto je štúdia Triocy Breast Cancer incidence in Mongolia. Vysokotuková mesoumriečná strava, sú tam ďalšie je spojená s lepším hormonálnym profilom, chráňacím pred vznikom rakoviny prsníka. E, sú tam tie hormonálne zmeny, ide hlavne, že títo mongolky majú, e, majú, majú zvýšený estrogény. My som myslel, že estrogény sú zodpovedné za rakovinu prsníka, ale táto štúdia ukázala, že to tak asi nebude, ale oni majú hlavne zvýšenú koncentráciu progesterónu. No a aká je ich strava, tak to viete je hlavne meso a bielkoviny. Uh, nemocničná štúdia typu prípad kontrola v Taliansku v rokoch 1999 až 2002, ktorá zahrnovala 185 histologicky verifikovaných prípadov epatocelulárneho karci, no, no zistila, že mlieko-jogurt, mali naj... tí, čo konzumovali mlieko-jogurt, ktorí konzumovali vajcia, a biele meso, aj ovocie mali najnižšie riziko rakoviny hepatocellulárneho karcinomu. Touto problematikou sa zaoberám, pretože som aj hepatolog a u nás liečíme pacientov s rakovinou pečenie. Čo je ale dôležité a čo, kde sú neni pochybnosti? Strava s vysokým obsahom škrobu, je ne, a to je to sú tie vegetariánske hyperglicidové diety, je nepriazneným faktorom rakoviny prsníka a rakoviny vaječníkov kým dostatok živočišných produktov, vitamínov a vlákniny je spojený s nižším rizikom týchto nádorov. To je štúdia 2569 ľudí. To sú neni nejaké malé počty. Tu nám vidíte ten e, stromčekový graf, jak to je posunuté, ak sa e, smerom toho nízkeho rizika. Toto je jedna veľmi dôležitá vec. Zistilo sa, že ľudia, zvýšený príjem metioninu, ktorý sa považuje za kancerogény, mali nižší výskyt rakoviny. Mali nižší výskyt rakoviny. Toto je veľmi pekný, dobrý graf, ktorý je veľmi poučný. metionin, sa považuje, že skracuje život a keď obmezíte metionin tak budete dlhšie žiť. To vôbec není pravda, to je u nejakých tých červíkov tam, kde robili pokusy. Ale čo je dôležité, že metionin, keď suplementujete s glicínou, ktorého je najviac, najviac ho je vo želatíne, tak vtedy má až tie priaznivé účinky, ktoré má v opačnom prípade má škodlivé účinky. Červené meso nie je spojené so zvýšeným rizikom rakoviny. V knihách doktora Vukovského stále budete počuť nadávky na červené meso. Viaceré štúdie preukázali, že červené meso vôbec nevadí. Tuto je jedna z nich. Podívajte, koľko štúdí tam je. Červené meso, ďalšia štúdia. Červené meso nie je spojené so zvyšeným rizikom rakoviny prostaty. Tak jaká vegetariánska strava? Metaanalýza 8 kohortových prospektívnych štúdií nepotvrdila doktor, ďakujem veľmi pekne. Čas je spravodlivý pre všetky. Ale hned vám dám slovo, lebo sa niečo spýtam. Pokiaľ som to dobre pochopil, by ste povedali, že rastliny, ktoré sú dlho fermentované, môžu mať karcinogienné účinky. Dobre som to porozumel. Dobre. No a to je hneď moja otázka, lebo naša stará mama vždy tlačila kapustu a v podstate kvasenie je v proces fermentácie a niekedy tam bol aj 4-5 mesiacov. Je to problém? No mne to tiež není jasné, toto sa jednalo o, o korejčanov a oni používajú to ich kimči. A nebolo tam presne špecifikované, ale tá štúdia to potvrdila. A to je známe aj u Japoncov a u týchto krajín, že majú veľký výskyt napríklad kacinomu, žalúdka, ale to je spôsobené aj helikobakterom, aj inými faktormi. Ale toto je fakt. Viete, no ide o to, že dnes už môžeme nájsť štúdiu naozaj na Hocičo a možno by bolo také dobré odporúčanie, že nevytrávate z kontextu jednotlivé štúdie. Ak chcete zistiť, že či vegetarianstvo nejakým spôsobom znižuje výskyt kardiovaskulárnych ochorení, tak skúste si stiahnuť nejakú meta-analýzu. meta, meta znamená to, že zoberie výsledky z niekoľko desiatok štúdí, a tá vám dá nejaký taký mesič, lebo naozaj len také vytrhávané. Viete, že mongoli v podstate to je úplne iné... Prosím exiku, vás, ja som vám tam my... uviedol toľko štúdí, čo ešte chcete. A o, o, z mongolmi bola tiež štúdia, boli tam metaanalýzy, tak o čom to hovoríte? Ja viem, viete čo, ja mám tu no. toľko metaanalýzy, tiež, iný... tiež, tiež, tiež A čo čo to vytrháva z kontextu. Pán doktor, ako majú priemernú dĺžku života mongoli, prosím? <laughs> to je aké číslo? Toto Akej je aké číslo? To vám poviem tej poslednej otázke. Hej? Aké majú... Akú priemernú dĺžku života majú Mongoli? Prosím, to je veľmi jednoduchá otázka. A čo chcete počuť? Akú priemerku... priemernú dĺžku života majú Mongoli? Ktoré, ktorému slovu v tom nerozumiete? Ja rozumiem tomu. Tak Ale si prosím, odpoved na otázku. Alebože... Akú priemernú dĺžku života majú Mongoli? Ale no vy, vy, vy krikujte ešte viacej. Ja tomu Nie, rozumiem. Teraz som chcela, ste to keby, ste tomu, keby ste tomu nerozumeli tak nedávate takúto otázku, smiešnú, keby ste tomu rozumeli. No, nerozumiete, Ani, čo to... vám hovorím. Akú priemernú ja dĺžku života majú Počkajte. Mongoli? To... Nedá vám to dosúvisu ničím. Mňa priemernú to zaujíma, majú... pretože to neviem. Dobre, priemernú dĺžku majú 70, dobre? Priemernú dĺžku života Mongoli Áno. majú 70, Áno. dobre, ďakujem pekne. Budeme A... si tento fakt uh, čekovať, overíme si ho. A v, vie, moje, viete, v mojej forme Môžem vám, vám povedať, prečo nemajú vyššiu? Uh, môžem vám povedať? Sa, sa no, poď ma dohovoriť. Môžem, môžem vám povedať, prečo? Lebo majú veľký výskyt tých karcinómov. Pečenie, žalúdka, A veľkú majú... úmrtnosť, lebo žijú v takých podmienkach. V paleopodmienkach, chcete povedať? Čo tu pletete paleo pre Boha? Čo si tu... Veď Mongoli sú momentálne jednou z populácií, ktorá je najbližšie vášmu spôsobu, alebo predstávam o tom, čo je zdravý a harmonický spôsob života, spojení s prírodou. Či to nie? som ja nikdy nepovedal. A nedia... bohužiaľ som... Vy neviete, čo je to paleo, bohužiaľ. Vy neviete, čo je to evolučná výživová výživa. Pani, ja vás preruším. lebo je To, no, že sa, sa, sa dostaneme s... pokrať. Môžete sa smiať stánke. sám na svet. Pán doktor, ďakujem. Ešte dostanete slovo. Ja určite nebudete uchudobnení. Pána doktora Bukovského som sa chcel ešte spýtať jednu vec, ktorá som zaujímal, že čo. Lebo ste boli v takom zápale boja, že mi to uniklo. Chcel by som sa spýtať, že povedzme, že sa niekto nechce zdať mesa. Vieme, že meso môže byť problém kvôli rozmachu hnilobných baktérií. Je nejaká možnosť, ako by sme znížili to riziko? Vôbec s nie je v tom, áno, pardon, problém vôbec nie je v tom, či konzumujeme meso, alebo nie. Problém je v tom, koľko toho konzumujeme. A problém je v tom, že keď prestaneme jesť nejakú potravinu, čo začneme jeť na miesto nej. Čo budeme jesť iné. Problém nie je len v tom, čo jeme, ale problémy je, alebo zaujímavé otázky sú aj v tom, čo nejeme. A musím povedať, pán doktor priak ja som nesmierne zaskočený tým, ja, ja poznám vašu averziu voči observačným štúdiam, preto som sa veľmi dôkladne pripravil na to, aby som mal intervenčné štúdie k dispozícii, ktorými vy tak často a strašne rád dokola argumentujete. A vy dnes už štvrtý krát argumentujete observačnými štúdiami, ja nevychádzam z údivu. ste dávali pozor, sú tam aj prospektívne štúdie, kohortové štúdie. Viete, čo je kohortová štúdia? Povedzte. Samozrejme. No povedzte, my vy dávate otázky, tak mi povedzte, čo je kohortová štúdia. Kohortová štúdia je Aký je rozdiel? No? To, kohortová štúdia je presne to, čo ste popísali pred, v svojom predchádzajúcom vstupe, keď začali v 47. roku vo Švedsku pozorovať skupinu ľudí a o 40 rokov neskôr vyhodnocovali ich úmrtnosť. A to ste hovorili vyprosím vo vzťahu ku pšenici. To nie je kohortová štúdia. Pani ja veľmi pekne ďakujem za prvý diskusný blok, ktorý týmto pádom uzatváram. A z všetkých by som chcel teda pozvať na prestavku. Takže ide horúca téma, veľmi obľúbená, doktora Bukovského. Paleo je faleo, toto nazval v jednom zo so svojom článku. Ale nevšimol si, že faleo, ne, ja tu by som rád vedel, čo myslí pod faleo, lebo to, to, bol, to malo znamenať, to prebralo od nieka, ale to je faleo, feil, že dieta, ktorá zlyhala, ale zlyhala z rôznych dôvodov. Uh, tu sú, že čo môže, môže vyvolať ketoacidózu, môže spôsobiť atrofiu kostrového svalstva. Môže vyvolať ketoacidózu dieta. Súhlasíte s tým? Ak niekto zvylie ruku, niek... kto s tým súhlasí? No, čiže blbosť. Môže spôsobiť atrofiu kostrového svalstva. Môže spôsobiť atrofiu kostrového svalstva. To kde zobral pán doktor? Nádmerný príjem živočíšneho pôvodu bielkovín preťažuje obličky, však to hovoria tí najhlubší nevzielanci, a zvyšuje riziko ich zlyhania a pravdepodobne podporuje aj odvápňovanie kostí. To je medicína dôkazov. Rád by som bol, keby to pán doktor vysvetlil, ako to myslel. Živočíšne bielkoviny spôsobujú zakyslenie a zvýšenie straty vápnika, čo vedie nielen k rýchlejšiemu odvápňovaniu kostí, ale aj k obrovským finančným stratám. Z fakt, neviem, kde to do... Pretože pravý, opak je pravdou. Pozor na hníjúce meso vo vašich črevách. Pozor! Dávajte si veľký pozor, keď zviete, meso vám to zhnije. Ale ostatní bielkoviny tie nehníjú. A okrem toho... Rád by som vedel, čo myslí pod hnitím, pán doktor. No a tuto sú zase nové guideliney, lebo pán doktor má rád guideliney To co sú posledné guideliney, Smernice. A čo hovoria? Občania Spojených štátov by mali zvýšiť konzumáciu potravín, ktoré sú bohaté na vitamíny, A, D C, vápni a magnéziu. Adolescenci a ženy vo fertívnom beku by mali zvýšiť konzumáciu potravín bohatých na železo. Hemové železo z chudého mesa má vysokú biologickú dostupnosť a preto je vynikajúcim zdrojom. No, tak s tým asi nebude súhlasiť pán doktor. Vysoká konzumácia bielkovín na úkor sacharidov znižuje systolický aj diastolický tlak krvi. Výsledky metaanalýzy, randomizovaných, kontrolovaných štúdí to, čo mi tu vytýkal, že vrajú len samé obzervačné. Podívajte, koľko je tam tých štúdí. 40 randomizovaných kontrolovaných štúdí. Bielkoviny živočišné znižujú krvný tlak. Metaanalizovaná randomizovaných kontrol, to je ten top štúdí vysokoproteínovej, nízkotukovej diety, vyšší pokles hmotnosti. Metaanalizovaná randomizovaných štúdí, vysokoproteínovej nízkotukovej diety, vyšší pokles triaglicerolov. To je to máte všetci, ktorí máte trošku nad dva zvyšené triagliceroly, Meta Metanaliza randomizovaných kontrolovaných štúdí vysokoproteínovej nízkotukovej diety, vyšší výdaj energie. Konec. Metanaliza randomizovaných. Uh, uh, vysokoproteínovej nízkotukovej diety. Vyšší pokles tukovej moty. Strava adventistov 7. dňa je vysokotuková. Možno toto vie pán doktor. Vysokotuková. 50 tuku. A on je tak veľmi proti svojim blížnym, teda, že on odsudzuje konzumáciu tuku. 50 tuku. No čo je to ketogénna dieta, o tom bude hovoriť doktor Zlatoš. Je to v úvodzovka hladovanie bez reštrikcie kalórií a ubytku svalovej hmoty. Sacharidová reštrikcia, teda vyvolá nutričnú ketózu, nikdy nie ketoacidózu. Ketoacidóza, ako to tvrdí doktor Bukovský, ketoacidóza vzniká u dekompenzovaného, u dekompenzovanej cukrovky. Keď máte kalorickú reštrikciu, chudnete. Že máte nízko stravu, tak vám idú dole aj svaly. Sorry. Hm. Takže, z týchto posledných minús som pochopil, že nemá zmysel sa niekam veľmi ponáhľať a vysvetľovať vám všetky tieto grafy, ktoré som pre vás nakreslil, pretože aj tak za tých dveľa minúty toho veľa nesihneme. Jednu vec, nevyjadroval som sa k témam, pretože týmto, čo sa týka chorob a takýchto vecí, pretože my nie sme zameraní na choroby, my sme tu pre zdravých ľudí a pre ľudí, ktorí sa pokúšajú nájsť nejakú optimálnu cestu pre seba. Či ketóza je optimálna alebo nie, to si nedokážem trufnúť uh, tvrdí, pretože my nie sme tí, ktorí potrebujeme pravdu vlastniť, my sa ju pokúšame hľadať. To je aj jeden z dôvodov, prečo sme uh, tie raňajky prehodnotili. Po desiatich rokov každodenného ranného ločiek som našiel aj inú cestu. Pre mňa funguje, či bude fungovať aj pre vás, je veľmi veľa faktorov, ktoré do toho vstupujú. Ale z môjho pohľadu tá individualizácia je nekonečne dôležitá. To znamená, že musíte najprv vychádzať z zvláštnych individuálnych zvláštností, potom si vytvorte, že aký výživový štýl alebo dieta bude pre vás hodná, ideálne, keď to bude nejaká kombinácia, potom si to overte cez nejakú funkčnú medicínu typu laboratórne vyšetrenia a rôzne iné veci a potom sa pokúšajte sa rozhodovať ďalej, aby ste si zhodnotili, či tento smer je pre vás správny a či má to nespôsobiť nejaké problémy, napríklad nejakú deformáciu alebo nejaké proste iné komplikácie zdravotné. Čiže tu som chcel povedať veľa cenných vecí, ale aj takto je na nejaký článok, ktorý vám potom napíšeme zvlášť, aby ste sa z toho vyznali. A záver na ketózú je taký, že nie je to vyživový smer, ktorý je jediný, je, musí to byť kombinácia, čiže každý z vás je individuálne veľmi jedinečný, takže si musí uštrikovať vlastný životný štýl na mieru a môže byť súčasťou aj ketóza, respektíve, ak vám ide o to, aby ste dokázali napríklad šetriť cukry, prečo je to dôležité, sa môže pobaviť diskusii a prečo je dôležité naučiť svoje telo využívať ako hlavný zdroj energie práve masné kyseliny, prípadne triglyceridy alebo ketóny. A... Takže, a o to je to, čo sa pokúšame aj na našich webových stránkach. No, a to by som asi povedal radšej všetko, pretože zbytočne budeme sa uh, diskutovať na tieto veci, keď aj tak za 30 sekúnd mi odpýva zvonček. Takže sa sa tešiť s vami na to diskusie a predávame slovo pánovi doktorovi Bukovskému. Ďakujem pekne. Naozaj prekvapivé pre mňa, pretože toto som si myslel, že bude vaša kľúčová téma. Ketoza naozaj je nutričná? Čo to je ketoza teda? Lekársky slovník definuje ketózu ako stav. Istý. Pozrite, je takto. Je to takto. Za normálnych okolností človek chodí po dvoch nohách. Za normálnych okolností ľudský organizmus ako energetický substrát používa zmes cukrov a tukov. Za istých okolností sa človek dokáže naučiť chodiť aj po dvoch rukách. Za istých okolností ľudský organizmus je nútený používať prednostne tuky. Čo je to ketogénna dieta? Ketogénna dieta je úprava stravy, v ktorej dominujú tuky a bielkoviny a príjem sacharidov je minimalizovaný. A ketogénna dieta sa s veľkým úspechom využíva v prísne strážených, kontrolovaných nemocničných podmienkach, napríklad na liečbu epilepsie v USA už viac ako 10 rokov. S ketogénnou dietou v kontrolovaných podmienkach, v terapeutických opodstatneniach nemám vôbec žiadny problém. Čo to je nutričná ketóza? Neviem, slovenský výmysel. V anglosaskej odbornej literatúre sa narába s pojmom ketogéna dieta. Nutričná ketóza je na Slovensku. Slovník cudzích slov o slove nutričná hovorí výživná. Ja som si ale myslel, že nutričná ketóza je určená na chudnutie. Spojenie nutričná ketóza je, neviem kto to vymyslel, ale je to vymyslené zle, je to oxymoron, je to niečo ako biela tma. Na čo je vôbec potrebné narábať s pojmom nutričná ketóza, ak existuje ketogéna dieta? Viete, ketogénna dieta je len ďalšia obyčajná dieta, ale nutričná ketóza dáva pocit príslušnosti k niečomu neobyčajného. ne. Ak ako lekár komunikujem pre verejnosť zdravotné odporúčania na úpravu stravy, komunikujem to všetkým ľuďom. A musím zohľadiť najmäšom tieto tri faktory. Moja informácia musí byť zrozumiteľná. Odporúčanie, ktoré komunikujem, musí byť ľahko realizovateľné. Aj finančné náklady nesmú byť veľké. Od toho závisí úspech alebo neúspech toho, čo chcem dosiahnuť vo vzťahu k zdraviu ľudí. Pozrime sa, ako z tohto pohľadu teda dopadne nutričná ketóza. Podľa stránky PAL.USK potrebujete k prechodu do ketózy, do nutričnej ketózy nejaké vybavenie v podobe glukomeru, ketomeru a indikačných papierikov a na základe cedníka ich stránky je možné urobiť hrubý odhad o tom, aké sú náklady na prechod do ketózy a monitorovanie počas prvého roka ketogénej diety na jednu osobu, to je cena zhruba 40 až 100 eur. Pre 3,5 milióna dospelých ľudí v našej krajine to predstavuje čiastku 140 až 350 miliónov eur za rok. Ja sa pýtam, kto to má zaplatiť? Ľudia? Alebo zdravotné poisťovne? A v čí prospech? Len pre porovnanie... Náš sociálny experiment s vlakmi zadarmo nás v tejto krajine ročne zaťaží sumou len 36 miliónov eur. Myslím si, že z finančného hľadiska realizácia nutričnej ketozy pre populáciu našej krajiny je absolútne mimo reality. Pozrime sa, ako obstojí nutričná ketoza vo vzťahu spôsobu a ľahkosti realizovania takéhoto odporúčania. Opäť na stránke Palajovská nájdete veľmi podrobné inštrukcie, čo máte robiť, ako si máte ráno monitorovať glukózu, ketóny v krvi, večer ketóny v moči. A priebeh počas nasledujúcich takmer 60 dní tohto prechodu je tak podrobne popísaný, na desatiny milimolu a miligramu na liter si máte sledovať koncentráciu dôležitých ukazovateľov krvných parametrov. Myslím si, že z hľadiska, sami teda vidíte, že z hľadiska realizovanie je to naozaj veľmi náročný proces. Ďakujem Za normálnych... Prosím? Ďakujem, ja vás poprosím, aby sme ja nevykrikovali z hľadiska. Budem ja mať určite citá... priestor na diskusiu ja aj s vami. Citát, dobre? Ja, mám citát zo strán... ja, ja mám citát zo stránky Paleo.sk. Uh, neviem, či sme si vedomi toho... Sú to strašné vety s tým súhlasím. Uh, neviem, či sme si vedomi toho, že v našej krajine majú ľudia problémy s základnými vecami, ako meranie krvného tlaku, alebo ústna hygiena, alebo hádzanie smeti do koša. A vy chcete prosím nutričnú ketozu naučiť 3,5 milióna ľudí? Ja ako lekár sa snažím komunikovať ľuďom veci, ktoré, sú, ktoré majú pomôcť a sú dostupné pre všetkých. Alebo je to určené toto len pre vyvolených? A to treba jednoznačne povedať. A je vôbec ketóza pri chudnutí má pozitívny efekt? Myslím si, že mnoho ľudí tu pozná tohto pána. Najznam, jeden z najznamejších amerických proponentov ketózy. Čo odpoveda na otázku, či ketóza má pri chudnutí pozitívny efekt? On hovorí, že ketóza, či otázka, či ketóza zvyšuje bazálny metabolizmus nie je dostatočne preskúmaná a že seriózny výskum na túto tému bude najskôr o niekoľko rokov. Mhm. Rizika ketogénej diety a preto je potrebné ju realizovať v nemocničných podmienkach, ak ide o terapiu, predstavujú deficity niektorých vitamínov, minerálov, komplexných sacharidov, vlákniny. Mimochodom, paleo bytosti konzumovali pri okolo 100 g vlákniny denne. Horšia regenerácia glikogénu po fyzickom výkone, redukcia svalovej hmoty môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť znížený, zníženú hladinu testosterónu a spomalenie metabolizmu. Ketóza. Nutričná ketóza, ketogénna dieta, akokoľvek to nazvete, má svoje rizika, pretože ak nie je veľmi prísne monitorovaná, hrozí nejaký niekam mimo pásma nutričnej ketozy a všeobecne teda na oficiálnych stránkach oficiálnych inštitúcií nájdete kontraindikácie ketogénnej diety. Je to pomerne dlhý zoznam ochorení niektorých fyziologických stavov, za ktorých sa ketóza, ketogénna dieta, nutričná ketóza, akokoľvek to nazveme, neodporúča, pretože to má zdravotné rizika pre tých ľudí. Prosím si o 30 sekúnd pridať, ktoré som bol vyrušený potleskom a komentovaním tu toto si beriete, prosím, na svedomie vy, pán Zlatoš? Príliš veľa srdc v tejto krajine vyzerá takto. A vy hovoríte, že na vine sú ovsené vločky? A mali by sme jesť viac bravčovej masti? Ďakujem za pozornosť. A kedy som to stihol povedať? ešte mi povedzte, prosím. Ďakujem pekne za príspevok. Pán doktor, ja by som sa spýtal, že každá minca má dve strany, Vedeli by ste nám povedať, negatíva sme vymenovali aspoň nejaké pozitívum z hľadiska ketogénnej diety. Nemyslím v tom smere, že teraz budeme to držať 10-20 rokov a brať to ako životný štýl, ale možno z nejakého krátkodobého hľadiska. Ste ochotní prijať nejaký kompromis, že by niekto 2-3-4 mesiace držal ketogénnu dietu? Ja si myslím, že napríklad intermitentná hladovka je úplne v poriadku. Ja neviem, či pritom nastáva ketóza alebo nutričná ketóza. ale istá forma hladovania. No ešte, že áno, ale ja to tu nema, nebudem, nemáme, to, nemáme to kvantifikované. Nebudeme používať ketomer. Kto vám káže ketomery používať? paleo.sk Ale tak ste si vybrali nejakú stránku, kde to náhodou doporučujú. Uh, nie, dnešné. to je reprezentatívna, stránka, to je... To je no, reprezentatívna stránka pre túto tému. Myslím si, že o tom sa nedá vôbec tak ste požinovať. si vybrali takú stránku, kde náhodou uh, to je, ale to není podmienka, aby sa to dodržovalo. Pozrite, um, či je, je ketóza alebo nutričná ketóza, či na tom nájdeme nejaké pozitívum? Zaiste. Ako som povedal, za istých okolností je možné, že sa človek naučí kráčať po dvoch rukách, možno sa to niekedy niekomu zíde. Ďakujem pekne. Pani, neviem, kto z vás bude reagovať, ale vás by som sa chcel spýtať na nejaké negatíva. Negatíva? Však ich pán doktor povedal. Ale ja to chcem počuť od vás. Z tých negatívne je málo, to závisí, že či, to po, či to používajú zdraví, alebo to používajú deti s epilepsiou alebo inými chorobami. Ketogénna dieta sa používa aj pri liečbe niektorých mozgových nádorov, niektorých neurologických chorób, amyotrofická laterálna skleróza. Sú tam určité rizika, povedzme, keď ešte nie ten človek keto, tzv. keto adaptovaný. Pacienti s kardiovaskulárnymi chorobami môžu mať určité riziko arytmii, pretože v dôsledku zvýšeného vyplavovania masných kyselín je tam sklon odvodneniu, ale tak keď človek dostatočne pije a má dostatočný teda, vyminutý zmysel pre pocit smedu, tak to nie je žiadny problém. V podstate nejaké extra veľké nežadúce účinky to nemá. Boli popísané, popísané, že zvýšený výskyt močových kameňov, ale to sú nekontrolované pozorovania väčšinou, väčšinou u detí. Práve naopak ten kyslý moč niektorým kameňom zabraňuje teda prevencii niektorých kameňov, ktoré sa vyzražajú v zásade to moči, to sú väčšinou kalcium kalciumfosfátové konkrementy. Ja sú... by som doplnil dva možné negatíva. Jeden je, že môže sa stať, že pri malom príjme možno soli budú problémy so stolicov alebo nejaké iné veci. A tých negatív môže byť akože viacej, ale podstatné je, že ja by som mal otázku, že pán Bukovský, vy ste ako dlho mali šancu si vyskúšať tento povedzme výživový štýl a mať referenčnú hodnotu, že či je to ďaľ správne, nesprávne? Mali ste s tým nejaké osobné skúsenosti? Nie, ja nemôžem mať osobné skúsenosti so všetkými dietami, so všetkými smermi v strávovaní. Ja nemám na to ani dôvod, ani žiadnu osobnú dispozíciu, aby som každé dva roky menil svoj spôsob stravovania na základe toho, čo sa mi práve zapáči. A, a aj keby som to urobil, tak nemôžem svoju skúsenosť vydávať za fakt, ktorý je nasledovania hodný. To je presne, to máte velikánsku pravdu, preto my aj naši čítateľo upozorňujeme, aby informácie, ktoré poskytujeme, aby si najprv individualizovali a zisťovali svoju zvláštnosť a dali si ju nejako kvantifikovať. Preto sa pýtam, že či vy vám máte aj kvantifikované to, že či váš životný štýl, ktorý dneska realizujete, vám nejakým spôsobom objektívne ukazuje, že áno, mám tieto zdravotné parametre a viem si zhodnotiť, že tento môj výživový alebo životný štýl je správny. Máte také, zaoberáte si s tým, Áno, tú, som, ako to... som s tým úplne v pohode, 25 rokov sa stravujem, viac ako 25 rokov sa stravujem, tak, ako sa stravujem. Som to s tým je, úplne okay. v pohode, najmä mi vyhovuje na tom, že ne, nemusím byť sústavne posadnutý kontrolou svojej stravy. To znamená, že môžete podliehať Do aj pani, ja by som V tejto diskusii prišiel neskôr, aby sa nám to úplne nevím spod kontroly. Ja by som vám vládol jednu takú otázku, že... Len Ale skôr spravím také antraje kvôli tomu, že niekoľkokrát tu zaznel vlastne e, palolit, čo v podstate obdobie 2,5 milióna rokov až 9 tisíc rokov pred našim letpočtom, čo je obrovské obdobie. Sice nám tu ostali nejaké kosti po tých všetkých práve ľuďoch a tak ďalej. Veľmi ťažko z nich môžeme zistiť, čo jedli, ako sa správali. Ale niečo nám tu nechali. Nechali nám tú trajvaciu sústavu, nechali nám tu potomkov. No a keď si zoberieme, že det, mlieko materské mlieko, ktoré v podstate je jediná živina, ktorou sa teda konec živí, obsahuje 60% sacharidov, 30% tukov a 10% bielkovin. No ja by som sa chcel spýtať, že kedy nastane ten zlom v tom organizme, že začne viacej využívať tuky? Alebo otázka možno na pána doktora, že ste internista, ale nie som ako zaujaty, len na čo nám je pankreas, čo nám je inzulín, Na čo nám sú všetky pankratické štavy, lipazik a, a amilázy a ústna amiláza, respektíve slinná amiláza, ktorá štiepi sacharidy, keď v podstate vy propagujete to, že tie sacharidy by sme mali veľmi výrazne zredukovať. Ja nič také nepropagujem, to je jedna vec. Ja propagujem personalizovanú stravu. Spomenuli ste slinu amilázu, to je počet kópi sline amilázy, ktorý je veľmi rozdielny. Slinu amilázu napríklad nemajú opice, ktoré sú v rugivori, jedia ovocie a slina amyláza, amyláza pankreatická je potrebná na to, na trávenie škrobu. Sú veľké rozdiely e, u ľudí v počte kopí tejto amylázy. Tí, čo majú nízky počet amylázy, sú adaptovaní na stravu, ktorá, je, ktorá má nízky obsah škrobu. To koreluje vo, smete, vo svete, čiže ta, takéto nízky, nízky, nízky počet kopy majú obyvateľia, ktoré žijú v severných krajinách, kde nemajú dostatok sacharidovej stravy a teda žijú sa hlavne mesom. To sú napríklad tí Mong mongoli, inuiti a podobne. Toto koreluje, toto koreluje so štúdiami a títo ľudia, keď začnú jesť škroby, tak priberajú na to sú štúdie. Všetko to tu nám mám. Bohužiaľ, zabíjame čas takýmito vecami. Tuto doktor, doktor Bukovský hovoril o niečom. Ja neviem, čo to komu dá, aký poznatok. To je o ničom. Ja mám tam fakty. Doktor Bukovský rozpráva, že ketogen, on, on sa do toho nevyzná. On hovorí, že ketogenná strava je strava s, do, s nadbytkom bielkovín a tukov. To je blbosť. To je prevažne tuková strava. Percento bielkovín tam má byť maximálne 20%. Ináč to není ketogena strava. A to neznamená, že ketogéna strava, že to musí každý jesť. Ja to aj... je pre určité účely a tie benefity ketogénej stravy, to som tam mal uvedené, je ich kopu tých benefitov antioxidačný účinok, Niektoré som spomenul, je vhodná pri redukcii stravy, je vhodná pri terapii niektorých nádorov, pri epilepsii, ale to není len epilepsia, celá rada nervových chorôb, napríklad Alzheimerová choroba. Tak, ale bavíme sa o zdravých ľuďom. Ste, uďom, ste, ste mi neodpovedali, že kedy nastal ten zlom? Kedy v vývine človeka nastane ten zlom, že prejde zo stravy, v ktorej prevažujú sachary? Kedy nastal, tak keď opustí, opustí to dieťa, matkyne, matky, matky, ono. Tedy začne jesť stravu a pozrite si na zloženie mlieka. Však z toho to vychádza. No však veď hovorím, 60 no, sacharidov. Vtedy. No, vtedy. Ale sacharidov, ale ničoho. Ja len dokoním, no, akých že, že akých? k tým opiciám. V podstate, k nám najbližší šimpanz sa zhoduje s našou DNA 95 Ja by som veľmi nerad robil to, že stravovacie návyky šimpanzov preberal na ľudí. Ale však to robí doktor Bukovský. Ja ako oponent voči paleostrave a evolučnému, evolučnému konštruktu stravovania som bol práve obvinený z toho, čoho sa urputne drží, pán doktor Piak. Neuveriteľné veci sa dneska dejú, dámy a páni. Čoho sa urputne drží? A urputne sa držíte stravovania paleolitických bytostí. Na vašej stránke sa nachádzajú údaje, na že šimpanzi sú geneticky najbližšie našej našej DNA, že preto je ich strava nasledovania hodná. Môžem sa vyjadriť ešte jednej veci, ktorá, ktorá je naozaj podstatná. No, aby nedošlo k nedorozumeniu. Absolutne neznyslu. s vami súhlasím, pán doktor, že škroby v čistej a koncentrovanej forme sú pre ľudský organizmus veľmi nevhodným zdrojom energie a veľmi nevhodnou zložkou strave. A preto tvrdite veľmi dlho hovorím tvrdite? o tom, to tvrdím ja absolútne jednoznačne, škroby sú veľmi zlou zložkou stravy, čisté a koncentrované škroby sú veľmi nevhodnou zložkou stravy. Prirodzené, prirodzené potraviny, ktoré obsahujú škrob napríklad obilniny alebo strukoviny sú veľmi dobrou potravinou, ale rozdiel medzi čistým škrobom, rozdiel medzi čistým škrobom a prirodzenou formou potraviny, ktorá škrob obsahuje obrovský. Čiže a, ilustrujem nie je, vám to, že? a ilustrujem nie je. vám to príkladom, ktorý si všetci veľmi ľahko dokážete predstaviť. Ak zjeme celú kukuricu, tak, tak časť tej kukurice uvidíte ešte raz. A to sú kalórie, ktoré môžete odrátať z toho, čo ste zjedli. Ak zjete kukuričný škrob, Môžete sa pozerať, koľko chcete. Váš organizmus vytiahne z koncentrovaného kukuričného škrobu všetky kalórie, ktoré sú tam. A to je ten rozdiel medzi škrobom, o ktorom hovorí pán doktor. Ja s tým absolútne a doktor, To je počú, veľmi, nevhodná zložka, veľmi nevhodná zložka strave. Škrob ako taký, ako koncentrát zemiakového rýžového, kukuričného škrobu. O tomto hovorím a to je, to je zložka v strave, ktorá je zaiste nie veľmi vhodná pri konzumácii vo veľkom množství. Takže Ani, zemiaky, ďaké, sladké zemiaky, to, ne, to pre vás neexistuje. Hej Ríža, samý škrob... Sladké to zemiaky neexistuje. sú uh, koncentrát škrobu, prosím. Sladké, sladké zemiaky sú prirodzená potravina. To nie je škrob, že? Sladké zemiaky sú prírodzená potravina. Dobre, pani, uzatváram ne, túto o škrobe, tému. O škrobe, nie. Uzatváram túto tému, ešte si budeme môcť čo povedať. Dostávame sa k téme, ako má vyzerať ideálna strava. Či chceme, alebo nechceme, tak 39% celosvetovej populácie, podľa celosvetovej zdravotnej organizácie, má nadváhu. A to znamená, že teraz by som rád počul od každého z vás, ako v podstate vyzerá tá ideálna strava. Alebo akú máte, máte vy predstavu o ideálnej strave. Prišlo na mňa porade, takže mám začínať prvý. Ideálna strava, čo to je a kto to vie? Podľa mňa je ideálna strava taká strava, ktorá poskytuje nášmu organizmu primeranú dávku energie a všetkých dôležitých látok, podporuje zdravie, poskytuje pôžitok z jedla a spoločnosti pri ňom, zbytočne nevyčerpáva životné prostredie, nestrávi veľa času v továrni, to znamená uprednostňujeme prirodzené potraviny a najmä, a najmä umožňuje človeku žiť dobrý život bez neurózy bez sústavnej potreby kontrolovať si glukózu, ketóny v krvi, v moči. Je možné, že sa na tomto zhodneme? Zhodneme sa na tom, ak takto definujem ideálnu stravu? Nebudem dávať hlasovať spôsobom pána Pijaka, ktorý je zaiste hodný na základnú školu, ale chcem sa vás dvoch opýtať. Súhlasíte, prosím, s takouto formuláciou ideálnej stravy? Súhlasíte, prosím, s takouto, ide s takouto formuláciou ideálnej stravy? Súhlasíte s takouto formuláciou ideálnej stravy, prosím? Ja s vami nesúhlasím Súhlasíte? Ja si myslím, že nie je správne, aby sme hovorili, v čom spolu nesúhlasíme, ale v čom najprv spolu súhlasíme. Je to spúsobne. sa pýtam, či súhlasíte Takže s takto definovanou stravou. Výborne súhlasím. Ja... Ďakujem. Ďakujem. Ja osobne súhlasím, pán doktor, tak. ale jednu vec. Ten prvý bod sa mi veľmi páči, ale ako vy viete, či... Tá skutočnosť je aj taká, ako píšete v tomto prvom bode. Čoho to vie človek, dobre, ktorý je? Dobre, nezaujatý? Prosím, zadefinujme si takto body. Moja otázka bola veľmi jednoduchá, či súhlasíte alebo nie. Pán Zlatoš súhlasí, pán doktor Pijak zásadne súhlasí so všetkým, čo ja poviem. Čo je len dôkaz toho, o čom som hovoril na samom začiatku, že tu momentálne nezúri súboj o potraviny, tu zúri súboj o názoroch na potraviny. Nech sa páči. Pri hľadaní odpovede na otázku, čo to je ideálna strava, nemôžeme obísť projekt Blue Zone z modrej zóny. Čo to sú modré zóny? Sú to oblasti sveta s najväčším výskytom zdravých ľudí starších ako 100 rokov. Tento projekt realizuje Dan Bütner zo spoločnosti National Geographic. Súčasťou jeho, jeho týmu sú desiatky špecialistov z oblasti medicíny, antropológie, sociológie. Štúdia trvá od roku 2000, prináša nesmierne zaujímavé informácie, ktoré tiež stoja za to si prečítať. V krásnej a veľmi zaujímavej, pútavo napísanej knihe. Kde nachádzame modré zóny? Toto sú oblasti sveta, kde žije 5 dôveryhodne preskúmaných, zanalizovaných populačných skupín z hľadiska, z hľadiska na našej planéty. Nachádzame ich v Kalifornii, to sú, tí, to sú práve tí vegetariáni adventistickí v Lomalinde, na poloostrove Nikoja, v Kostarike, v Grécku, na talianskom ostrove Sardinia a japonskom ostrove Okinala tie informácie o tom, ako títo ľudia žijú, je obrovské množstvo, ale pozrime sa na tabulku zloženia ich stravy, ktorá je vyjadrená v hmotnostných percentách. Už prvý pohľad na tú tabulku vám ukáže, že v mnohých prípadoch, alebo v niektorých sa zloženie stravy týchto zdravých ľudí, ktorí sa dožívajú vysokého, vysokého veku, veľmi zásadne líši. Pozrite sa napríklad spotreba obilnina Sardíny už až 47%, kým povedzme v greckej modrej zóne iba 6% alebo spotreba ovocia u adventistov a vegetariánov v Kalifornii 27, ale spotreba ovocia na Sardínii len 1%. Isté, sú v tom rozdieli. Ale veď to je život, veď to je úplne normálne a to je úplne v poriadku. Čo je ale zaujímavé, je uvedené v zelenom riadku, tam je súčet podielu rastlinných potravín. A ten už na prvý pohľad vidíte, že prevažuje v strave všetkých najzdravších populácií na svete dožívajúcich sa vysokého veku. V mnohých prípadoch, alebo prekročuje teda rozhodne viac ako 50%, v jednom prípade až 80%. Čiže je to ideálna strava. Dovolím si aj na základe projektu Modré zóny a na základe klinických štúdí, ktoré porovnávali Etkinsovú dietu, hyperproteínov. v podstate to nie je nič iné ako, ako dnešné paleo, alebo je to modifikované, to paleo je modifikovaná etkinsová dieta, porovnané množstvo rôznych dietných smerov. A Dospeli k záveru, že tie diety sú v podstate z hľadiska zdravotného účinku veľmi podobné. Ona dieca podľa mňa skončila. Vieme, čo nám škodí a vieme, čo nám prospieva. Ak hľadáme ideálnu stravu, tak sa tiež treba pýtať, prečo ide o to, aby sme pomohli ľuďom alebo preto, aby sme vyhrali súboj názorov. Pán doktor. Doktor Katz, riaditeľ American College of Lifestyle Medicine renesančná osobnosť, človek, ktorý bol svojho času nominovaný, navrhovaný na ministra zdravotníctva Spojených štátov amerických. Aj preto pred niekoľkými týždňami rozbehol celosvetovú iniciatívu True Health Coalition, ktorá je určená na podporu zdravia a komunikácie informácií o zdraví. Súčasťou tohto projektu sú naozaj svetoznáme osobnosti zo sveta výskumu vedy o výžive a zdraví. A dávam mnohým z vás do pozornosti aj meno, ktoré zajste dobre poznáte. Loren Corbyn je súčasťou tejto, tejto koalície. Mám tu veľkú čest, že som bol doktorom Kacom osobne pozvaný do rady riaditeľov tejto... Tejto, tohto projektu a preto si dovolím o ňom ešte niečo povedať. Vo vyhlásení podpory spoločných princípov sa uvádzajú tri, pre mňa tri naozaj veľmi zaujímavé body. Poprvé, máme dostatočne spolahlivé informácie o tom, ako má vyzerať zdravý spôsob života, vrátane stravovania, aby bolo možné znížiť riziko vzniku chronických ochorení a predčasnej úmrtnosti o 80 Všetky... Rozumné a vedecky potvrdené alternatívy zdravého stravovania sa zásadne nelíšia a rozdiely medzi nimi by nemali byť prekážkou, aby sme naše najlepšie vedomosti využili v prospech podpory zdravia ľudí. A tretie, verejnosť je zavádzaná rôznymi mediálnymi praktikami, niektorými knihami a priemyslom, čo vzbudzuje dojem, že v odborných kruhoch neexistuje konsenzus o tom, čo je naozaj pre nás prospešné a čo nám škodí. A toto musíme zmeniť. Táto iniciatíva je otvorená pre všetkých, tu nájdete ďalšie informácie, ak sa zaujímate o tom, môžete pristúpiť ku nej. A Ja v tejto chvíli ponúkam môjim steným oponentom možno sa svojim podpisom prihlásiť k tomuto vyhláseniu podpory spoločných princípov, pretože si myslím, že vyjadrené slovami človeka, ktorého si ups, veľmi vážim, je naozaj treba prestať bojovať o názoroch na stravu a na potraviny, je treba urobiť všetko preto, aby nám ľudia znovu uverili a treba im pomôcť zmeniť ich život k lepšiemu a ich zdravie pozitívne ovplyvniť. Ďakujem za pozornosť. Takže ja som sa rozhodol, že v tomto stupe nájdem všetky možné body, s ktorými sa dá s pánom doktorom Bukovským súhlasiť. Zaujali ma nesmierne tie prvé dva, toto si nevšimnete vlastne nakoniec ani, zaujal mi ten bod, kedy vyživom a poskytovať dostatočné množstvo vyživných a iných látok. Môj problém je, že tuto sa začali škatlúkovať nejaké veci. To znamená, že akože ja som ten ketón alebo ketomaniak, tam je nejaký paleo alebo niečo podobné, lenže problém je ten, že. Opäť súhlasím s pánom Dorhom Bukovským, že je na čase, aby sme skončili nejakú vojnu o výživové smery alebo takéto veci. Obdobie, kedy platili nejaké všeobecné poučky, skončilo. Prečo skončilo? Pretože musíme vychádzať z individuálne zvlášnosti a to je to, prečo sme my tu a pokúšame sa ich aspoň trošku načrknúť. Ale ako teraz nájdeme tie individuálne zvlášnosti? Ak sa nezačneme trošku zaoberať tým, čo naše telo generuje, aké dáta, aké informácie nám poskytuje, čo ho máme, koľko, tak ako budeme vedieť, či ten náš výživový štýl, alebo smer alebo životospráva splňa toto prvé kritérium. Ak to nekvantifikujeme, tak môžeme podliehať ilúziám. Niekedy to väčšia ilúzia, niekedy menšia. To znamená, že ak chceme si všetci byť istí, ja napríklad tu mám na stole niektoré svoje vyšetrenie z laboratóriám, a laboratórium mi povedalo, či mám dostatok omega-3-másnych kyselných tkanivách. Laboratórium mi povedalo, či mám silný detoxikačný alebo antioxidačný potenciál, či mám veľa, veľa glutatiónu alebo nejakých iných vecí. Čiže začneme sa, začneme sa zaoberať tým, že nepozerajme sa na výživové smery, ale zaoberajme sa tým, že kto sme v prvom rade, aké máme individuálne, genetické a iné zvláštnosti. Potom si vyberme výživové štýly alebo ich kombináciu, ktorá bude nejakým spôsobom predikovať, že vďakanie sa dostaneme na nejaké optimum a potom si to poďme odmerať a potom si to odmerajme opäť na nejakého obcúpneho obdobia. Čiže toto je jediný smer, ktoromu ja verím a len dodám jednu dôležitú informáciu, že keď roku, do roku 2020 bude mať jeden tisícdolárový počítač výpočtov kapacitu jedného ľudského mozgu, pretože exponenciálny náraz informácií to už dneska umožňuje, tak to znamená, že vzniknú umelé inteligencie, vzniknú nejaké databázové systémy, ktoré nám pomôžu interpretovať informácie, ktoré generuje naše telo. A keď dneska moderný automobil Tesla má na sebe vyše 100 mikročipov a on generuje dáta v reálnom čase, tak takto už čoskoro budeme môcť generovať tieto dáta aj naše ľudské telo. Nebudú na to potrebné nejaké strašne drahé a iné zariadenia. A až potom, tieto dáta bude naše telo generovať až potom si budeme môcť tieto dáta vyhodnocovať a nepodliehať tým ilúziám, že je čo v v poriadku alebo v poriadku. Čiže ja sa veľmi teším na toto obdobie, ktoré prichádza, pretože toto obdobie nám spraví vždy ten istým spôsobom koniec medzi týmito tými tými dohadami a už to začne byť veľmi, musím to použiť to slovo, že personalizovaná životospráva, ktorá bude jednoducho zodpovedná našim individuálnym zvláštnostiam a nebudeme podliehať ilúziám. Čiže ja už viacej k tejto téme nemusím povedať, alebo možno poviem, že toto sme my, čo zdedíme nejaký uh, genotíp alebo genetiku, ktorá jednoduchým spôsobom nám niečo predikuje, lenže to je nejaký plán, ktorý navrhol architekt, ale tá reálna stavba sa stavia z toho, čo konzumujeme. To, čo, ako žijeme, ako máme okolo seba chémiu a tak ďalej. A jednoducho... Uh, to znamená, že my nemáme zlý osud, my máme len nejakým spôsobom šancu, máme v rukách niečo, napríklad výživu zdravú a iné veci, ktoré nám pomôžu tú stavu postaviť trošku v lepšom. V zmysle jednoducho uh, môžeme, môžeme si vyslašiť také gény, ktoré budú pre nás cenné a ktoré budú pre nás užitočne splňať uh, na tej našej ceste za lepšou verziou samého seba. Čiže to, ako by som povedal ja, teraz prenechávam... Že načas, uh, pán Lozori Pijakovi a potom spustíme diskusiu. Ďakujem. Aká je ideálna strava? Dobre, ideálna strava neexistuje. Ideálna strava je taká, ktorá je ušitá v každému mieru Bohužiaľ, nevieme to odhadnúť, tak ako naznačil Vlado. A ja už som to v úvode povedal. Bude sa to dať, dá sa to robiť na, na základe rôznych faktorov už aj teraz, podľa, podľa klinického vyšetrenia pacienta podobne. Ale to, čo príde v blízkej budúcnosti, má, to sú tie genetické vyšetrenia, zatiaľ máme tri, ktoré sú známe. To je slinná amyláza, ďalej sú to e, e, enzym pre, pre laktázu a e, apoproteín E. To sú také tri, ale bohužiaľ, nemám som čas to e, bližšie, bližšie rozviesť. Človek jedol meso odpradám, na zasa budem, že doktor Bukovský nemá poňatia, čo to je evolúcia, takže vychádzame z evolúcia. Druhá vec, na ňu návezuje tzv. tradičná strava, čiže ľudia by mali viesť vlastne to, na čo, sú, to, čo jedli predkovia. Hnilobné procesy, to som spomínal. Doktor Bukovský tu spomínal, bolo tu nadhodené, že nežaduce účinky genej stravy. No a nepovedal tu nikto, aké sú nežadúce účinky vegetariánskej, to už nehovorím vegánskej stravy. Mám tu veľa obrázkov. A keď už sme o tejto filozofii budhisti vôbec netvrdia, Buddha netvrdil v jeho účení, že majú byť vegetariáni. Pozrite sa, čo jedia títo ľudia v v horách, aj samotný, aj samotný Dalajláma. Čo tí ľudia jedia? Mlieko, meso, zviako a sú to budhisti. Čiže toto neobstojá také. Samotný Gandhi povedal, už on si to všimol, že nepriateľom Indie je ten, ktorý, kto bude presadzovať vegetariánsku stravu. A prečo to povedal? Jednak na základe vlastných skúseností a to, čo videl okolo seba. Tu na vidíte štúdie, tam hore, to sú tí, ktoré, ten horný obrazok. To bol jeden najznamejší, Carison, najznamejší nutričný expert e, v 30 rokoch ktorý ukázal, že tí indovia, ktorí jedia mlieko, tak majú najkrajšie postavy, sú urastení a tí čo, ktorí sa živili tam dole na juhu vegetariánskou, tak boli chorí a tak ďalej. Človek nie je všežrávec, no tak to už tu nebudem rozprávať, nebudem tu rozvázať, aké sú rozdiely v traviacom trakte, že existujú opice, ktoré sú mesožravé, vyslovene mesožravé. No aká je mortalita u vegetariánov a nevegetáriánov? Nezistili sa rozdiely medzi vegetariánmi a nevegetariánmi vo vyskyte cerebrovaskulárnych chorôb, rakoviny žalúdka, plúd prsníka, prostaty, kolorektálneho karcinomu a tak ďalej. No pozrite sa na tú dlhovekosť. Tie modré zóny som spomenula ja v úvode, len veľmi krátko, lebo není čas. Pozrite si prvý stupeň. Podstatné je to, že koľko na milión obyvateľov je je dlho vekých. Pozrite sa na Japonsko. Najvyšší počet. Pozrite sa na Kubu. Pozrite sa El Salvador. Pozrite sa na Franciu. A pozrite sa tam na konci. Niekde je Čína, India. Kde sú vegetáriani. Takže toto je ta zdravá strava. Pozrite sa na túto mapu. To červené, to je podvýživa vo svete. Pozrite sa, ako to vyzerá v Indii aké obrovské deficity. A toto konštatovala, že aj v našich krajinách, že máme stravu, ktorá je plnohodnotná údajne. Toto, sú tie, toto je z guidelineov, ktoré teraz vydala tá americká nutričná spoločnosť. Anémia deficit železa, 1,6 miliardy osôb. Deficit jodu a tak ďalej. Nie, pardon, toto je tá, tá USDA, tie guideliney že koľko deficitov máme folátov, kalcia, magnézia. Železo konzumujú v nedostatočnom množstve adolescenti a ženy pred menopauzou. Vrátane gravidných žien. Predstavte si, že budete jesť 6 až 11 krát pšenicu, jak to odporúča tá predošlá pyramída. Jaký musia byť deficientní, tak ako tie indovia. Takže keď len toto som povedal, tak každému, kto trošku kriticky rozmýšľa, tak musí byť jasné, že toto není normálna strava. Tu není o boj, že palejo alebo niečo. Doktor Bukovský nerozumie vôbec tomu, hovorím, čo je to evolúcia. Doktor, to je moderná pekne, za váš pohľad na ideálnu stravu. A posledné dve... Názvy posledných dvoch tém ja nepoznám, pretože naši rečníci sa teda vzájomne dohodli, že tie té téme si navzájom položia. Takže ja teraz poprosím Vlado, alebo pána doktora Piaka, aby ste položili otázku alebo tému pánu doktorovi Bukovskému. S týmto som nerátal, ale mohol som. No čo sa o nám opýtať? Napríklad aká primerá na dĺžka života mongolov. Ale však tomu ste sa pýtali dĺžka mo života Ale mongolov, si to zistili. Už som vám to povedal, mm -hmm. už som vám to povedal. Nasledovania hodné 12.0 tretie to... miesto na svete v priemernej Ale povedal života. som vám, pán doktor, ne, ne, nehrajte sa tu na nejakého že z objaviteľa. Už som vám to povedal, prečo je nízka. A už som vám povedal, že počet na milión obyvateľov a treba zarátať aj tú nízku životnú úroveň. A ja už som vám povedal, ja som že tá nízka životná úroveň najbližšie zodpovedalého si... spôsobu života. To vôbec s tým nesúvisí, však vy... V tomto prípade nie, že? Pán doktor, koľko Koľúčte máte na... atestácií? Koľko máte atestácií? Ale mi otázku Dávam prosím. vám otázku a... mi, te... dávate mi otázku, Áno, koľko, koľko mám atestácií? Ste... Uh, nemám žiadnu atestáciu no. a je to rozhodujúce pre túto diskusiu? Vy je máte koľko atestácií? To... ja mám 6 atestácií. Asi Bolo to na vidno? Slovensku. Dobre, ďakujem. No, Chceš sa šetý, niečo, ale prosím sa konštruktívne spýtať? Áno, mňa najviac zaujíma to, že my sa zaoberáme tou individualizáciou a prispôsobovaním vyživí každému zvlášť, ale ja som encyklopedia chodecia, čiže očakávam nejakú encyklopedickú možnú otázku, ale mňa zaujímajú skôr veci z praxe a z Encyklopedickú otázku nie. No, no dobre, Pás, tak, tak, som som sa, a, som Čiže moja otázka je, že... Uh, ako ste... Počkejte, si... Ale ja mám dostať dve otázky. Aha, no povedz ty. Tak, uh... Tak potom pán Bukovský vydáte, zvlášť na mňa a zvlášť potom... Nie, nie, nie, ja myslím, že pán doktor Piak už má dosť, takže poďme. Čiže, vecná debata... Čiže určite by som chcela, aby naša debata bola nie deštruktívna, to mám ale... Mám dosť, pán doktor. O... Teraz chvíľku, by som chvíľu chcel rozprávať. Šľad, ja. ja vás poprosím, vedme kultivovanú diskusiu. Dneska tak, Dneska sme sa predsa vzali, ale zrejme mene to sme sa na to nedohodli, že sme chceli viesť kultúru a vedenia sporu. Alebo sme chceli preukázať, že sa tak teda kultúrnym spôsobom vie spor. A preto sa chcem odpýtať konštruktívnu otázku, že akým spôsobom tieto veci kvantifikujú, lebo to je niečo, čím sa veľmi zaoberám v poslednom období. A pokúšam sa nájsť, nepodliehať ilúziám, nevlastniť tú pravdu, ale ju hľadať. To znamená, že... Ja o sebe niečo viem, zozbieral som o sebe kvanta informácií a pokúšam sa objektívne vyhodnotiť, či ten môj výživový smer je pre mňa správny, individuálny pre seba. A ako to robíte, prosím, vy Vo svojej praxi u seba alebo u svojich klientov. Vlado, viete prosím, koľko stálo vaše vyšetrenie omega-3 masných kyselín? Koľko ste za to zaplatili? Áno, viem, veľmi do 30 za... euro to stálo. 30 € ste zaplatili. Koľko ste zaplatili za vyšetrenie sliny amylázy? Koľko ste zaplatili za ďalšie vyšetrenia, ktoré chcete používať pre seba ako ako návod na personalizovanie svojej stravy. Ako to chceme dosiahnuť z hľadiska populácie? Prosím, ja ako lekár predstupujem pred vás za predverenosť s komunikáciou odporúčaní, ktoré, ktoré majú vychádzať z reality. A realita v tejto chvíli v našej krajine znamená niečo iné, ako je naša predstava o budúcnosti medicíny o 5-20 rokov. O tom, ako nám bude toaletná misa analyzovať, zloženie moču a... Káblom to odíde k lekárovi, ktorý nám v zápeti pošla jedálny listok. No ale dneska sme skutočnosť no to... je taká, počkajte na chvíľočku, skutočnosť je taká, že naozaj sme v otrasnom stave, v zdravotnom, kondičnom a sme, inom. Sme, To Absolutne. sa zhodneme. To znamená, že keď 25 rokov niečo vytreba odporúčame. Ja nehovorím, hovorím, som nič naznačí, že to je dôsledok dnešných stav, ale je tu evidentné, že niečo nie je úplne v poriadku a ľudia tomu nerozumejú. A nerozumejú tomu ešte viacej, keď my sa spolu konštruktívne alebo kultúrne hádame a budú mať to ešte väčší chaos. Ja som sa pokúsil načetnúť ten smer, že ak chceme byť objektív alebo mať uchopiteľné niečo, že ah, je to tak a máme to pravdu a povedalo to treba z laboratóriom, Ja viem, že to drahé, nemôže to spraviť každý. Ja to na sebe sa pokúšam zistiť, ako si vy uistujete v tom, že nepodliehate ilúziám v tom, čo odporúčate svojim ľuďom. Ako to robíte, ako to kvantifikujete, Lebo čo sa nedá odmerať, to sa nedá ani manažovať. Máme pacientov alebo klientov... Ak sa to nedá kvantifikovať, ak sa to nedá odmerať, ako to robíte vy, ale to nie je moja odpoveď, samozrejme. Máme klientov, ktorých, ktorých konzultujeme na základe, najmä na základe diagnostiky, z ktorou už prichádzajú. Ja nie som človek, ktorý má srdce ani právo ordinovať ľuďom, Individuálne, individuálne vyšetrenia, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisteľnou, ktoré sú finančne veľmi nákladné. Myslím si, že týmto smerom by to bolo naozaj neschodné. Um, no, vy, ste, vy ste ale spomenuli, pardon, toto, toto má byť asi, že otázku ste mi položili a ja teraz budem odpovedať, lebo inak diskusia môže byť aj kľudne do polnoci a to ja o to nemám záujem, naozaj. Nie, prepačte, ja mám zase iné, iné svoje programy a povinnosti. Boli sme dohodnutí, aj tak už prekračujeme o Minimálne 40 minút, prekračujeme pôvodne dohodnutý čas, takže prosím, aby ste to akceptovali. Um, vy, ste, vy, ste, vy ste spomenuli v tom, čo ste hovorili, že, že sme dosiahli stav, keď ľudia sú naozaj zmetení. Vy sám ste to pred chvíľou povedali. Vlado, kedy ste začali vy vo svojich blogoch komentovať vegetariánstvo, kedy ste začali útočiť aj na mňa a na moju osobu a kedy som na to začal reagovať ja? Pozrite si časovú os a netvrďte, že ja som zdrojom dezinformácie a informačného chaosu. Verím, že vám ide naozaj o dobrú vec, máte dobrý cieľ. Ja budem veľmi rád, ak my, prínajmenšie my dvaja, ak nájdeme nejaký spôsob, ako na veciach, v ktorých sa dokážeme zhodnúť, môžeme pokračovať ďalej. Môžeme Pánich, ďakujem, zapojiť, ďakujem veľmi pekne. Ne? Záspoň asi potles. Ak dobrý, ja by som... Prečo ste mi nedali slovo? Nech sa doktorovi Bukovskému. Ale ja Pretože čo? rozpráva nezmysli. Rozpr preto som... Vy nechápete, pán doktor, vy nechápete princíp nechápete. tohto stretnutia. V poslednom siedmom kole bolo dohodnuté, že každá strana položí druhej strane jednu otázku, o ktorej tá dotazujúca sa strana. Alebo tá, tá dotazovaná strana, by som od teda, tá pýtaná sa strana, o ktorej vopred nevie. Vy ste mi položili dve otázky. Dobre, súhlasil som, navrhli mi to, odporučili, prijal som to. A vy chcete ďalej komentovať moje odpovede? Áno, lebo ste, môžem položiť. Prepáčte. pravidlá rešpektujme pravidlá. No pravidlá ste vytvorili ty, vy a veľmi vo váš prospech. Pretože ja? ste... Nie, áno, lebo ste tu... To, čo ste tu narozprávali, to nemá žiadnu hodnotu. Takže ja teraz poprosím pána doktora Bukovského, aby položil zase otázku on, druhej strane, aby naozaj ja mám, sme boli vyvážení. Ja mám otázku a chcem sa opýtať vás, vláda, že, že, prečo, že prečo odporúčate svojou, dokonca svojou rodinou pečaťou produkt? produkt, ktorý má oficiálne odporúčanie na úrovni, na úrovni jednej čajovej lyžičky za deň, ktorá obsahuje menej ako 500 mg relevantných omega-3 masných kyselín, DHA a EPA, čo je podľa môjho názoru pri súčasnom príjme nasýtených masných kyselín, ktoré potrebujeme balancovať práve zvýšeným príjmom omega-3 skutočne málo, čo mňa prekvapuje, pretože ja ako vegetarián. Podľa vás, inklinujúci k nízko-tukovej strave, by som odporúčal aspoň tri čajové lyžičky tohto produktu. Ale rozumiem tomu, prečo to nemôžete urobiť, pretože v tom produkte súčasne v jednej čajovej lyžičke je 100 čistého, aktívneho retinolu, čo je vitamín A, ktorý je, ktorý je vysokotoxický pre, pri predávkovaní. Takže určite neprekračujte odporúčanú dávku jednej čajovej lyžičky tohto produktu za deň, pretože príjmate veľké množstvo retinolu, čo je z hľadiska zdravotného nie veľmi vhodné. Možno, že by stačilo povedať, že ekvivalent tohto množstva esenciálnych mastných kyselín a bez rizika hypervitamínozy A je porcia 25 g dobrého lososa. Otázka teda je ešte raz, aby som to zopakoval, prečo odporúčate takýto produkt? Takže je to málo pre vás, alebo je to veľa? Omega-3 je, tam... je v tom podľa mňa málo, málo ale vitamínu E je v tom príliš veľa. Takže tam smeruje otázka, rozumiem. Takže, prečo? No, áno, samozrejme, sú tu nejaké oficiálne odporúčania alebo legislatíva, ktorá neumožní e, to dávkovanie nejaký spôsob nadhodnotiť. Sú tu aj iné produkty, ktoré môžu túto vec doplniť, ale presne sa vrátime k tomu, že aby som ja osobne, pretože tento produkt som nejako zmanéžoval, aby existoval v spolupráci s jednou spoločnosťou nemenovanou, a ja na to, aby som nepodliehal ilúziám, že či náhodou nemám príliš veľa vitamínu A alebo niečo podobné, tak som si to opäť kvantifikoval. Toto vyšetrenie není až také veľmi drahé. Vitamín A stojí, myslím si, že asi, nemám tu tento údaj, myslím, že 3 eurá, ale nie je podstatné. To znamená, že predstavte si, že mám relatívne málo vitamínu A, napriek tomu, že tento rybí olej konzumujem ďaleko väčšie množstvo, ako je odporúčané nami. Ale na druhej strane, predstavte si, že ja mám v tkanivách Pomer medzi omega-3 a omega-6 má tými kyselinami, ktoré by mali byť nejaké rozumné pomere, 1 4 A ideál je, povedzme, 1 5 Keby sme žili vo veľmi severných krajinách, tak je ideál 1 1 pretože tá priepustnosť je veľmi dôležitá. Ale ja na sebe viem, že to, čo robím, napriek tomu, že dávam väčšie dávky aj toho vitaminu A, ktorý by podľa vás mohol byť teoreticky nebezpečný... Prosím, prosím, prečo je vaše meno? a vaša pečať na produkte, ktorý odporúča jednu čajovú lyžičku, keď vy toho konzumujete oveľa viac? Asi hmm. nerozumiem otázky, ešte, ešte raz. Prečo? Prečo ja konzumiem a vaša pečať na produkte, ktorý odporúča konzumovať jednu čajovú lyžičku, s prísným vykričníkom neprekračujte túto odporúčanú dávku a vy toho konzumujete oveľa viac? Ja som sám zopovedlil za svoje zdravie. Prečo? Je personalizovaná vyžíva, na, znamená, že ideme k individualizám veciam a ja sa pokúšam pre seba nájsť tú optimálnu dávku a tá dávka je ďaleko presahuje tie odporúčania, ktoré sú na tom uvedené. Nebolo by dobre tam napísať, dajte si vyšetriť omega-3 a podľa toho si nastavte dávkovania. Vidíte, už dostávame sa k tomu problému a jadru problému, že nie na každý na to bude mať, aj keď to odporúčame. Prečo to tam neuvedete, aspoň pre tých, ktorí by na to mali? Udohádzame mm, to na stránke, kde ten produkt prezentujeme a v iných článkoch. Kde... Ja nejdem na vašu stránku, ja poradím klientovi, aby si to kúpil v lekárni. a on to tam... pekne ďakujeme. On to tam nájde. On to tam nájde. A keď, keď nebude vedieť o tom, že ten A-vitamín je tam v, v 108% odporúčanej dennej dávky a bude si dávať 3 čajové lyžičky, môže o niekoľko týždňov až mesiacov dopadnúť tak, ako kedysi polárni bádatelia, ktorí jedli trešťú pečení, z ktorej je ten olej urobený a to znamená oslepli napríklad. S koľkými takými prípadmi A teratogénne, teratogénne účinky A-vitamínu počas tehotenstva sú vám tiež určite dobre známe. No, ja sa pýtam, že s koľká tými ľuďmi ste sa takto stretli, že mali tento problém s vitamínom A. Uh, ako ste to merali? S hypervitaminozou? A, áno, áno. Pýtam sa tak laicky, aby všetci rozumeli. No, no, hypervitaminoza a vitamínom A sa dá odmerať asi za trie eurá, ako ste vypovedali, to ja neviem, pretože mojim klientom naozaj neodporúčam, neodporúčam individuálne drahé uh, poistoľné nehradené vyšetrenia. Kto môže to urobiť? Nech sa páči, samozrejme. Čiže uznávate, že by to mohla byť ako keby trošku inteligentnejšia cesta, ako vyhodnocovať tú správnosť toho svojho životného štýlu? Dobre tomu rozumiem? V čom? Že, ak by, že odporúčate že bolo by vhodné, aby ľudia teda nastúpili na taký seba kvantifikačný, nazvime to tak odborný protokol, kde si možno že zistia na hačiatok, či toho vitamínu A alebo omega 3 majú veľa alebo málo. Súhlasíte s tým? Mám na to dve otázky. Robili to naše staré mamy, robili to paleolitické bytosti po A a po B. Kto to má zaplatiť? Vy to chcete od 3,5 milióna dospelých ľudí, aby nie, toto robili? Nie vôbec, nie? Od koho to chcete? Od tých zodpovedných. Od tých zodpovedných. Ja si myslím, že zodpovedným ľuďom stačí dať rozumné informácie o tom, ako majú zmeniť svoj spôsob stravovania a života. Takže, páni, ďakujem veľmi pekne. Aby dovolíte, aby ja som teraz nemal priestor našim poslucháčom, v podstate ktorý, ktorým sme tu. Ja vás poprosím, aby tie otázky naozaj boli konstruktívne. Pýtajte sa, čo chcete, nevytravujte z kontextu. Naozaj nech zachovame tú kultúru do tej diskusie. Ja by som sa chcela spýtať doktora Bukovského na jeho názor a či uznáva genetiku. Čo na to hovorí? Ja sa veľmi teším na chvíľu, ja sa veľmi teším na chvíľu, pozrite, za posledných niekoľko rokov sa cena jednej, jednej analýzy DNA znížila, alebo klesla z, z ceny asi 10 až 12 miliónov jednej DNA na, na zhruba 1200 dolárov. To je obrovská vec, samozrejme. Ja sa veľmi teším na chvíľu, keď budeme môcť týmto smerom určité veci posunúť ďalej. Ale momentálne, napríklad aj vzhľadom na skutočnosť, ktorá s vašou oblúbenou témou a, a, mutácie brca 1, brca 2 bola v nedávnej dobe zhruba v priebehu poslednej asi 4 týždňov publikovaná, že úplne iným spôsobom my vlastne dnes musíme vykladať prítomnosť tejto mutácie. Mimochodom vôbec nevieme zdôvodniť, prečo 4 z 10 žien, ktoré tú mutáciu Brca 1 pri zvýšené riziko rakoviny prsníka a vaječníkov má, prečo 4 žien z desiatich na, na žiadnu z týchto rakovín neochorie. My nevieme o tom. My o tom nevieme dostatočne veľa na to, aby sme sa dnes naozaj tvárili, že môžeme pomocou DNA vyšetrení personalizovať stravu a personalizovať zdravie človeka. Som o tom presvedčený, že vieme o tom príliš málo dnes. Ja rozumiem a zdielam pocitu, keď sme objavili koleso a už sme sa pozerali na mesiac, ako sa tam dostaneme. Ale momentálne, čo sa týka génov a personalizovanej medicíny do detajlov aplikované na jednotlivé gény, to je podľa mňa ešte naozaj hudba ďalekej budúcnosti. Ale držím všetkým palce, ktorí týmto smerom uvažujú, pretože nás to posunie ďalej. A ďakujem veľmi pekne. Toho... Poprosím otázku. Ďalšia otázka. Ďakujem. Je sa na, na pána doktora Bukovského otázku. K tým raňajkám ste hovorili vlastne, že ak človek raňajkuje a potom večeria, tak tá skupina schudla viac, hej? A nesvedčí to o tom vlastne... Dobre, ešte raz, ľudia, ktorí mali výdatné a silné raňajky ano. a ľahkú večeru pri izokalorickej redukčnej diete v porovnaní s ľuďmi, ktorí neraniajkovali a mali výdatnú večeru, schudli o 2,5 kg čistého tukového tkaniva za 3 mesiace viac. Ano. To som povedal. Ale toho hovorí o tom vlastne, že sa ľahšie to chudne, ale nie o tom, že to je zdravšie. Nie? Lebo ten, kto vlastne schudol menej, tak vlastne lepšie využil tie živiny z tej stravy, ak iba večeral. Ten, kto schudol viac. Lepšie menej, menej. Ten, kto schudol menej. Ten, kto iba večeral, tak vlastne, schudol menej, tým lepšie využil, tým lepšie lepšie využil, využil živiny, z živiny z tej stravy. Ten, kto schudol menej, lepšie využil živiny. No, nie. Aha, takže ľudia, ktorí chudnú, energiu. tak tí nevedia využívať živiny, alebo o čo nám ide, lebo chudnúť sa dá aj tým, že si naočkujete vajíčka a pásomnice, samozrejme. Alebo, alebo, alebo no, za je výborný spôsob, ako za niekoľko dní dať pár kilov dole. Lebo to je cesta, ako nevyužívať živiny. Otázka, otázka či sú ranejky zdraviu prospešné, bola v tej mojej prezentácii riešená v bodoch, ktoré som si dovolil zobraziť. Nemáme samozrejme priestor na to. Aj som na začiatku povedal, nie sme tu na to, aby sme vyriešili a nejakú nejakú definitívu priniesli na témy, na ktoré sa navzaj hádajú vo svete oveľa väčšie kapacity, ako sme my všetci dohromady na druhú. Ale rozhodne platí, že nejaké sú zdraví prospešné z tých dôvodov alebo v tých súvislostiach, ktoré som uviedol. Ak ste nespokojní s mojou odpovedou, skúste byť konkrétnejší. Ja som Prosím? Ja som ďalšiu otázku. Že ak ste, z toho, čo ste vyhovorili, vychádza mi vlastne to, že ten, kto iba večeria, ak rovnaké množstvo kalórií, a neschudol toľko, tak väčšiu energiu, viac energie využiu z tej stravy. Nie, vy ste zrejme naozaj nedávali pozor, pretože tam som hovoril o tom, že naše časovacie gény, ktoré sú riadené vplyvom svetla a tmy a cirkadianého rytmu, ovplyvňujú metabolizmus, ovplyvňujú metabolizmus tak, že, že vo večerných a nočných hodinách je náš metabolizmus skôr programovaný k vytváraniu tukových zásob. Takže ak sa v tomto čase najete alebo príjmete väčšie množstvo kalórií, ktoré váš organizmus nemá, kedy a kde a ako použiť, tak ich premení na zásobnú formu. To som povedal. Ja by som sa chcel spýtať pána doktora Zlatoša, čo si myslí o vyžive detí, kedy, kedy by sa mala začať sacharidová stráva u detí? Začať alebo skončiť? Takže začať. Rozumel som? Na túto otázku nemám jednotný názor, respektíve na tú otázku pravdepodobne neexistuje jednotný názor. A ja si myslím, že to každý bude musieť trošku prevzať zodpovednosť za svoje dieťa sám. A nehovorím teraz, že by mal vychádzať len z nejakého experimentu typu, že pokúsim sa niečo urobiť, ale nezakladá sa to na ničom a svojmu deteťu ubližím. A môžem vychádzať len z toho, ako sme to urobili my. Ale ak ide o sacharidy, tak... My sme začali veľmi neskoro, až od nejakého 1,5 roku približne veku našej cerky. Takže neviem, či potrebuješ nejakého ďalej do detálu ísť s vecou, alebo potrebuješ paušálne odporúčanie, ktoré neexistuje. To je presne to. ten jadro nášho problému, že dávame paušálne odporúčania, ktoré nejakým spôsobom nerespektujú tie individuálne zvláštnosti toho daného človeka alebo človeka. Ďakujeme. Ďalšia otázka. Ja by som sa chcela opýtať pana doktora Bukovského, či odporúča celozrné potraviny, teda pre malé deti? Pre malé deti akého veku? Do 5 rokov napríklad. Absolutne. Môžu v pohode, alebo lekári do 10 rokov v podstate celozrné pečivo alebo neodporúčajú, že len biele rožky, bielý chlieb. A neviem, Odporúčajú ten, to vôvod. veľmi pravdepodobne lekári, ktoré, ktorí nemajú aspoň elementárne znalosti o detskej psychológii. Tie výskumy v súvislosti s jedlom totiž hovoria, že to, čo sa my naučíme jesť do 5. roka života, nás v podstate formuje na celý život. Formuje to naše návyky, naše chuťové preferencie a že je veľmi ťažké zmeniť stravovací model u človeka vo veku nad 5 rokov. Respektíve, že je oveľa ľahšie počítať, alebo oveľa pravdepodobnejšie, že človek, ktorý sa do 5. roka, naučí, 5. roka života naučí, je z potraviny, ktoré sú zdravie prospešné, oveľa ľahšie si tento model stravovania udrží počas svojho života. Ďakujem veľmi pekne. Dávam priestor na poslednú otázku. Viete, ja viem, že tých otázok je strašne veľa. Bohužiaľ, čas nás no Je to nevhodné prepečenie. Neviem, čo mám na to povedať, lebo som neviem predstaviť, ako môžu byť celozrné obilniny. A zase nehovorím o veľkom množstve, lebo samozrejme všetkého veľa škodí. Aj soja vás môže zabiť, ak sa na vás vysype vagón soje. Ale hovorím o tom, hovorím o tom že normálne zloženie stravy, ktoré obsahuje celozrné potraviny, alebo uvarenú pšenicu, alebo osené vločky, nevidím dôvod, prečo by to malo škodiť pečenie, a to dokonca ani v detskom veku Takže posledná otázka dnešného večera. Dobrý deň, pán Bukovský, aj som sa vás chcel opýtať na váš pohľad. neprekvapuje, že zase ja. Áno. Nie, na váš pohľad trošku mi chýba v tej vašej, vlastne, vašom pohľade vlastne vplyv strávy na hormonálny systém a ako by ste toto zobrali do úvahy v zmysle vašich odporúčaní. Hormonálny systém je tak obrovský a tak rozsiahlý, že neviem, čo presne konkrétne máte na mysli. To je po A. Po B. Ja nie som naozaj expert na endokrinológiu, ale budem veľmi zodpovedne pripravený, ak sa niekedy v budúcnosti dohodneme na podobnej diskusii, na tému, ako stráva ovplyvňuje endokrínny systém. Ak, máte, ak viete konkretizovať teraz otázku a budem na to vedieť odpovedať, rád tak urobím. Tak súhlasím, je to, je to hĺbšia uh, debata, ale v podstate išlo mi hlavne o vplyv napríklad uh, na, strávy na ten základný hormón inzulín a v podstate na to by sa dalo nadviazať tá debata, že prečo niekedy uh, tá večera je veľmi diskutabilná, že či bude väčšia alebo menšia, pretože aj keď raňajky mi dvihnú inzulín príliš vysoko, tak si v podstate nastavím systém na, na, na spaľovanie alebo na ukladanie tukov na celý deň inak. Hej? Takže Akože že v, rámci, v, rámci tohto, v rámci tejto sféry o, si myslím, že ako by stalo za to vlastne, keď o, aj vlastne do vašich publikácií, ako keby tam mi trošku chýba vlastne pridať. Hej. To je možno taká môj, taký môj, moja spätná väzba, že ďalšiu knihu, keď budete písať, že možno sa vyjadriť k, to, k tomu hormonálnemu systému. Nezľahli ste sa pán doktor Piak, že mám písať ďalšiu knihu, dúfam. Pravdu poviem, že zlákol som sa, hej. Uh, bolo to vidno na vašom pohľade, aj na vašich vlasoch. Um, na vašich vyjadrím sa, vyjadrím sa k tomu, vlasy som strá, začal strácať a strátil, kým som ešte jedol meso. Um, vyjadrím, sa k vašej otázke. Um, vyjadrím sa k vašej otázke, čo sa týka vplyvu ráňajok na inzulín, tak... Som presvedčený, že ranejky zložené s potravín, ktoré som tu zobrazil a odporúčam ich na ranejky, nie sú potraviny, ktoré vám zásadným spôsobom narúšia glikémiu a inzulinémiu. Samozrejme, ranejkovať na ranejky bábovku z nutelou nie je vhodné. Ale to ja nikdy neodporúčam.